Én ezt a rossz szerettem. Jó reggelt! Egy, egy, egy, egy mikrofon próbálva, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, három. Ma elbúcsúztatjuk 2018 januárját, és éjfélkor 2018 februárja lesz, aki tehát éjfél után hal meg. Rá már nem fognak emlékezni januárban, legyen az ön, te vagy én. Már csak ezért se igyekezzenek a mai napon meghalni, leszámítva azokat, akik ragaszkodnának ahhoz, hogy 2018. januári halottak legyenek. Nekik durván még 17 órájuk van. A 2018. január 31-e van és szerda 6 perccel múlott reggel 7 óra Ez a Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes a, a. Itt megakadtam 14 éven oliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A Egy olyan A, amely számtalan a az egyikben azt hirdeti önmagáról, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Mellesleg a Hallgatók és Fiala János műsora, amivel egyúttal megústam a bemutatkozást, mert hogy Hát a hallgatók az önök, én pedig ezek után lehetnék Kovács Bence, de engem Jánosnak hívnak. Akkor is a ha rá, és akkor is a süketen már semmitre az égegyet a világá nem fogok reagálni. Azonban még két telefonszámot is ajánlok önöknek, hogy valamilyen módon felvegyük egymással a kapcsolatot, hogy aztán kezdjünk vele valamit, vagy mit gőzöv nincs minden nap más és mást. 0 és 0, -9 -9 -9 -0 06 1 4 8 Ki lesz az első? Sikerült rossz CD-hez hozzányúlnom. Ejjj, aj, ezt nem szeretem. és Kedves részem. Ismétlés a megimélyanyja. Most előről kezdje el, hogy aki meg akar halni, az. Annyira a hompola szerint szerintem ez nem volt jó vicc. figyelmetlen lettem volna, akkor legyen szíves, hívjon még egyszer. Elég udvarias voltam, még egyszer hívjon, legyen szíves. Köszönöm szépen. Lázár János egy hódmezővásárhelyi lakossági fórón azt mondta, javul a közbiztonság, mert többen ülnek börtönben, és mert a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek. Szerinte, aki reggel 6-kor elmegy dolgozni, annak délután 3-kor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni. Ez hangzott el, ezt láttam a tévében, a saját fülemmel láttam, és a saját szememmel hallottam. Szabajra reagálva a munkát kenyre tisztességes béreket, MKTB egyesület elnöke, a közmunkás szakszervezet társ elnöke nyílt levelet írt a miniszternek, amit a Magyar Szociális Tapás keresztül adott ki. Hát ezt miért tette? Ezt nem nagyon értem, lehet, hogy nincsen neki faksza, vagy nincs neki nem tudom micsodája az lehet, hogy van, de az alkalmatlan arra, hogy megnyilvánuljon. Így most ebben nem folytatnám, mert aztán valami 14 éven súlyosan felüleknek mondanék valamit, ami aztán nem való önöknek, mert önök mind fiatalkorúak. Nos, így szól a szöveg. Lázárul tudjuk, hogy ön szerint mindenki annyit ér, amennyie van. Tudjuk, önnek sok pénze van, hiszen mindig a húsos fazék körül legyeskedett, de bebizonyította, hogy emberként semmi sem ér. Közel 200 ezer embert sértett meg a szavaival. Komiát Imre tudatta, hogy a miniszter tűnjön el a politikából, mondja le a miniszterségről, kérjen bocsánatot. Az egyesült elnökeként közölte feljelentést tesznek Lázár János ellen, közösség elleni uszításért. Az egyik legkiszolgáltatotta, a legkevesebbet kereső csoport a közmunkásoké, mondta néhány napja Komiát Imre, aki arcspiritúnak nevezte, hogy őket akarják ezzel megnevelni, hogy nem emelik a bérüket. A közmunkás szakszervezet másik társelnöke, ő a Hír Nyilvánult meg, aki felháborítónak nevezte Lázár János kielentését, Vécsi István emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években több nagy korrupciós ügy kormányközi emberekhez és nem a közmunkásokhoz kötődött. Elszomorító, ha a kancellária miniszter azt gondolja, hogy a közfoglalkoztatás arra jó, hogy az emberek délutára elfáradjanak és utána ne legyen kedvük bűnözni. A közfoglalkoztatás nem erről szól. A közfoglalkoztatásban nagyon sok ember dolgozik, végzi becsületesen a munkáját, tette hozzá Lázár János, természetesen nem is rájuk gondolt, legalábbis a miniszterelnökség sajtóirodája szerint, amely elmagyarázta, miként kell érteni főnökük szavait. Nos, ha nem veszik rossz néven, akkor ez csak pontosan szépen. Szintén, így aztán a következő szöveget tudom felolvasni önöknek, ahogy ezt most a miniszterelnökségnek a... A sajtóirodája elmagyarázta, az nagyjából olyan lehet, mint Komjáti úrnak az MSP sajtóosztálya, tehát kell valaki, aki magyarázzon. Ez pedig így szól. Lázár János a tegnapi lakossági fórumon, ahogyan előtte már számos hasonló eseményen, a kormányi fokon is elmondta, hogy a közbiztonság javulásához több dolog is kedvezően járult hozzá. Ezek közül a legfontosabbak a rendőrség létszámának megemelése. Ezért mennyi mindent tud írni ez a miniszterelnökségi sajtóiroda, amit nem is mondott a Lázár, de biztos gondolt rá, valamit a büntetőtörvénykönyv szigorítás, igen. melyeknek köszönhetően a regisztrált bűncselekmények száma jelentősen csökkent. 2014-ben 447.186 bűncselekményt követtek el, ami 2017-re a felére 226.452-re mérséklődött. helyén a regisztrált bűncselekmények száma 7 év alatt közel 61%-kal csökkent. Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy elfelejtenünk, vagy elfelejtenünk, hogy 2010 előtt az MSZP kormánya rászoruló emberek tömegeit alacsony összegű segélyen tartotta, és elnézően viszonyult a megélhetési bűnözéssel szemben. Az általad mekonosított fogalom lényege, hogy a segélyt lopással kellett kiegészíteni, kellett, vagy megtörtént, mindegy, sajtóiroda, amit a vidéki közbiztonság drasztikus rablásához vezetett. A Fidesz-KDMP által vezetett Kormány a segély munkát ajánlott mindenkinek megélhetést és napi munkát, ami nem teszi szükséges és részben lehetővé sem, hogy a segélyt bűncselekményekkel kelljen kiegészíteni. A szocialisták a megélhetési bűnözést ajánlották a rászorulóknak, a Fidesz pedig munkát és fizetést. Szeretnénk azt is kiemelni, hogy Lázár János természetesen nem. A tisztességesen és becsületesen dolgozó közmunkásokra gondolt, hanem azokra, akiket korábban a szocialista kormány belekényszerített a megélhetési bűnözésbe, és a segéd bűncselekményekkel egészítette ki. Sikerült, ugye van-e valamilyen ilyen emlékeznek rá talán, hogy volt egy olyan kabarétréfa, ahol valaki fordított egy nyelvre, és működben eredeti nyelven valaki beszélt 20 másodpercig, a fordítás két és fél óráig tartott, és volt olyan, amikor valaki két és fél óráig mondta az eredeti szöveget, amely fordításban 10 másodperc volt, hát én most nagyjából ezt élem át, mert sikerült a sajtóirodának egy olyan szöveget mondania, amely biztos benne volt Lázár János fejében, de még mégsem ezt mondta, amikor azt állította, hogy szerinte aki reggel 6-kor elmegy dolgozni, a délután amikor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni, mert hogy közmunka mellett nincs idő lopni. Van vélemény? Óhaj, sohaj, panas, 061 48 és 06 Azért arra kérném önöket, hogy a hevület, a rossz kedv, azaz a maradék eszüket, ahogy az enyémet se ne vegyel. Jó reggelt. É, jó reggelt kívánok, mert ma Péter vagyok. Még Rége hallottam. Hát én hallgatom. Rendben van, csak szerettem volna jelezni, hogy tudom, hogy maga kicsoda. Figyelem itt a... Itt a... Figyelek. Ez, ez, ez, ez mint, mint volt, bűnügyi nyomozónak felháborító, ez a fajta hozzáállás a Lázár úrél. Másrészt az 50%-os csökkenés, ez nonsens. Ez, ez, ez, ez sima statisztikai csalás. Régen is volt olyan, hogy szabálysértések minősítettek bizonyos dolgokat, ami előtte bűncselekmények voltak, ettől drasztikusan tud esenni a bűncselekmények száma. Nem tudom most volt-e ilyen jogszabályváltozás, mert napi szinten már nem vagyok rajta. Ennek köszönhető, de ha nemzetközi statisztikát megnézzük. Az Jó, maradjunk az első résznél. Ön mit nevez fel háborító hozzáállásnak? Mi, a, ez, mi ebben a hozzáállásban a felháborító? Egyetlen mit nevez hozzáállásnak? Ez, hogy, hogy a, a közmunkásokat, akik tényleg nyomorult emberek, szóval aki már ebbe belekész, kényszerül a közmunkába, hogy, hogy, hogy ennyi pénzért nyolc órákat árkot tisztítson, Kapáljon, mit tudom én, mit csináljon. Járom az országot, látom őket dolgozni különböző vidéki kisvárosokban. Szóval ennyi pénzért, csak vegetálni lehet, megélni ebből a pénzből nem. És ugyanakkor azt mondani, hogy na frank elfáradtak, tényleg jól elfáradtak, most már nem mennek lopni, ez, ez egy cinikus, nem is tudom, hogy minősítsem, hogy tudjam minősíteni ezt a hozzáállás... Azt el nekem, hogyha egyébként az ön száját hagyta volna el ez a rossz mondat, Igen? akkor ön ebből hogyan jönnek ki, ha ki akarna jönni? Uh, mérséget, elnézést el... kérne? Elnézést. Abszolút elnézést kérni. Elgondolkodnék rajta, nagyon elgondolkodnék, uh, és, és most ez fülyeség, hogy nagyon szégyelném magam. Uh, én most Lázár úr helyébe is szégyellem magam, mert, mert ez, ez, ez egy abszolút... Nem, nem, nem találok rá szavakat, szóval, az egy másik, hogy itt az MSZP, köz, illetve a, a közmunkás érdekképviselő közleménye, ami az msz keresztül jött ki, azokban is nagyon eltúzó mondatok voltak, nagyon a kampány alájátszásába van ez, de, de, de, de mind a két közleménynek, amit a, a két érdekképviselő mondott, vannak olyan Részlet. Tehát azt mondom, hogy 50-50 százalékban, -50 ha összegyúrnánk bizonyos dolgokat a két közleményből, ebből egy korrekt közmedemény jött volna ki, így nem, nem az igazi szó. Köszönöm szépen. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Amikor ezt először hallottam, tegnap én is ugye a direkt bejátszásba őt lázált magát vitrai szokott idézni, hogy erre is a vendég? Nem tudom. Nem hazai tudom. A hazai pályán úgy érezte, hogy ezzel lehet ott népszerűséget erősíteni, hogy most ez, igen, hogy ott, hogy, hogy, hogy ott ezt megengedheti magának, mert, mert olyan, és a csarda akusztikája is valami hasonló, bár az nem pont ugyanez, mert, mert ott, ott erre volt igény, Megengedte magának. Mit élt nem meg ön egy, egy másik csárdában? Engem baromira zavart. E... Igen, engem baromira zavart. Szóval ez most nem is felháborított, de hát mi háborít engem már föl? ez? E... Hát ezek szerint ez. <gül> szóval e... elakadt a szavam. Tehát azt gondoltam, egyébként én látad, nem tartom buta embernek. Tehát én őt... E kifejezetten okos embernek tartom, hogy jó ember vagy, nem az egy más műfaj, de kifejezetten okos embernek tartom. Nem értettem, hogy egy okos ember, azt gondoltam, hogy nem Oké, okay, Azt kérdezem. Életem, öntő, értem, volt. az, amit a sajtóiroda megtett. Ő nagyjából érzékelie azt, hogy, a, hogy azt követően, hogy ez a mondat elhangzott, azt követő, hogy ez kikerült a nagy nyilvánosságba. Vajon Lázár János, vagy bárki más érzékelte azt, hogy zűr van a zavarban, és ennek következtében valaki szólaljon meg, az ne Lázár János legyen, hanem a miniszterelnök sajtóirodája, amely olyan mennyiségű szöveget és magyarázatot adott emögé a mondat mögé, ahol azért a közvetlen összefüggést az eredeti mondat és a magyarázat között azért időnként mikroszkóppal sem lehet nagyon megtalálni. Gyakorlatilag semmi között. Áll Jó, de valami... azt kérdezem öntől, hogy a mechanizmus látja el, hogy én mondok valami nagyon rosszat? Aztán kiad a civil rádió egy közlemény, hogy Fiala János ezt így gondolta. E, e, amiről tegnap hosszasan beszélgettek, arról, hogy van-e valami, van-e valaki. E, aki föntről azt mondja, hogy a gyerekek ezt nem kéne, ugye ezt a hortiféle uh -huh. Igen. Igen. A, azon gondolkozom, hogy, hogy akkor most volt-e valaki valahol, aki ezt meghallotta, ő is felszítszend, de nem úgy, mint én, aki a mezei senki, hanem valaki valahol, hogy okay. hát, a gyerekek ezt Oké, rendben van, hát aki fog derülni, mindesetre, hogyha ön mezei senki, akkor én is mezei senki vagyok. 061 489 099 4, és lat hét egy Gejfejancsi megszólaltatott két felháborodott embert, harmadik nincs. Ez egyszerre volt kérdés és megállapítás. 0614890999 és 0636771161, itt könnyebb magán. Figyelek, ha van mire. Ma 2018. január 31-es Szerda van, a pontos idő 4 perc múlva lesz fél-8 óra. Ez a Kejfej Jancsi a rádiomisor. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én meg azon uh, húztam fel hogy a miniszterelnökségi közleménybe sikerült ezt úgy átfordítaniuk, hogy a... M.S.C. készített a segény hát, segélyen élőket arra, hogy bűnézenek. Igen. Egy kis működ, hogy Igen. Neki, Igen. De mennyire hozta ki a sodrából? Hát elég én csak iratóba láttam tegnap, és hát a, a Lázár Jánosnak van egy ilyen cinikus mosoly, meg az arct az egész, amikor így beszél. Erről nyilván ő nem ilyen. És szóval, hogy, hogy a kép mellé ez a szöveg párosult, tőle, komolyan nem is értem. És lehet, ebből is ki tudnak jönni úgy, hogy ők éljenek ki azoknak a szemében, akik rájuk e, szavaznak. Szóval, tényleg, mi... Hát ezt azért várjuk meg, szóval azért mindjárt nem mondjuk meg, hogy a Valencia Barcelona mérkőzésnek mi lesz a végeredménye, de ha tudja, akkor mondja meg nekem, mert akkor a lottószámokat is játsszuk meg együtt. Valaki azt írja, aki nő, hogy rapszolgatartás megbélyegzése így hívják azt, amiről Lázár úr beszélt, és ahogyan beszélt. egy hat egy figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát akkor a, a politikusokat el kell küldeni közmunkára, és akkor nem fognak tudni majd lopni. Ilyen Azért azt nem lehet mondani, hogy a néből kiveszett a humor. <tosz> Engem az is felháborított, hogy a jelenlévők közül nevettek, senki nem szólt, hogy hát ezt azért mégse kell, vagy legalább kiszegett volna, vagy valamit. Édes Ármok Jó reggelt. Az én véleményem az, hogy a Lázár János egy kretén, a közmunkások azok ö, továbbra is lopnak, én dolgoztam velük, és Hályán. jól teszik, jól teszik, sajnos nem tudnak el De miért kretén a Lázár, ha igaza van? Hát nincs igaza. Azt mondta, hogy a közmunkások lopnak. Azt mondja, hogy nincs idejük a mellett, közmunka mellett lopni. De akkor most mi volt az állítás? Miért a Lázár? Hát nem, ilyet nem lehet mondani. Politikus ilyet nem mondhat. És ha így van, akkor se? De nincs így. Hát akkor azt, de akkor ezt mondja, legyen szíves. Beleértve, hogy a jelzős szerkezetekkel, ha lehetséges, akkor óvattal... Néhányszor az az érzése magamat is beleértve, vagy kreté mondja kretének, hogy nagy fejű. És hát, ha megengedik, akkor volna még egy szempont, hogy vajon volt-e korábban felmérés arra nézvést, hogy akik ma küzdmunkában vannak, azok korábban loptak-e? Hiszen ehhez valami nyilvántartás kell, mert ha kiderül... Hogy a közmunkások halmaza kevesebbet lop, azt követően, hogy közmunkás lett, még mielőtt közmunkás lett volna, akkor ez egy helytálló megállapítás. Most már csak az a kérdés, hogy ahogy a civil szervezetekről van nyilvántartás, vajon ilyen módon van egy nyilvántartás a közmunkában foglalkoztatottakról, hogy róluk egyértelműen ki lehet mutatni azt, hogy közmunkásként kevesebbet lopnak kevesebbet nézik a magyar televízió csatornáját, és így tovább. Egy telefon még belefér. ismét a volt rendőr. Kár Nem, egy ezen... kör egy menet. Én nagyon örülök, hogy... Vagyok, lehet. A vonalba Lázár János kancelláriát vezető régen beszéltünk, boldog új évet kívánok. Boldog új évet, köszöntöm a hallgatókat és téged is, kedves János. Um, van itt egy mondat, először is azt szeretném megkérdezni... Azt kérdeztem először, bocsánat, hogy hogy vagy. Hogy hogy vagyok, köszönöm szépen. Um, ha egy szóval lehet rá válaszolni a hogy mondjam, hogy jól. Na, ez a legfontosabb Helyes a körülöttem lévők egészségesek, én talán egészséges vagyok. Nem. Néha én is azt gondolom, de az meg kell ülegedni, te még ahhoz fiatal vagy. De jól haladok az öregedéssel. <gül> hát mind, mindenki jól halad, amíg még meg nem hal. Igen, aki a kormányban dolgozik, az gyorsított tempóban halad az öregedés felé. Már éppen tegnap hallottam egy két egy hónappal, hogy mégsem biztos, hogy visszavonulsz, de ugye abban maradtunk, Ajj, hogy, hogy a téma az nem ez, függetlenül attól, engem általában nem szokott kötni ilyen, de te sem mondtál még olyat, hogy erről nem lehet beszélni. Na, no, ugye először is azt szeretném, hogy igen. ugye én azok kevesek közé tartozom, és erre a rövid időre, amíg vagyok, megmaradnék, hogy a tények ismeretez befolyásolja az embert. Az a kérdés, és hogy az a ja. lakossági fórum, ahol az a bizonyos mondat, mely szerint aki reggel 6-kor elmegy dolgozni, annak délután 3 már nem sok kedve maradt, hogy elmegy lopni közmunka mellett, ja. az mikor, milyen körülmények között hangzott el? Hétfőn volt egy lakossági fórum hordozó eseménye, jobban mondott, ugye van egy időközi választási kampány, és a Fideszes polgármester jelölt meghívott a választási fórumára, ahol egy kérdés kapcsán a bűnözésről volt szó, a helyi közbiztonságról volt szó. És ott hangzott ez el. Igen, ott hangzott el, amit nagyon sajnálok, hogyha bárkit is megbántottam volna, nem ez volt a szándékom. Ezt már régóta el szoktam mondani, hogy a magyarországi közbiztonság javulásához és a bűncselekmény számcsakkeléséhez érdemben hozzájárult az, hogy megélhetési bűnözés helyett munkát kínálunk az embereknek. De vajon a megélhetési bűnözés és a közmunka hogyan válnak egymás rokonszavába? Hát nem a kettő között van közvetlen kapcsolat, de mégis összefügg a két dolog egymással. Úgyhogy mondjuk 2015 az én városomban a saját tapasztalataimról tudok csak természetesen beszélni, ezért az általánosításom helytelen volt. Az én városomban azt lehetett tapasztalni, hogy volt, aki kapott szociális segét, és utána megélhetési bűnözéssel azt ki kellett egészíteni. Ehelyett most elmegy dolgozni, és kap 70 ezer forintot. A szociális és családi juttatásokkal együtt ez valamilyen szinten átmenetileg elég, hogy fenntartja a családját, és talán emiatt vásárhelyen a kísértékű vagyoni lopások, illetve a rablások száma radikálisan lecsökkent. Ez azt jelenti volt ilyen év, amikor nem volt rablás a városban. Azt lehet tudni egyébként, hogy hódmezővásárhelyen hányan vannak közmunkások? Igen, ez 400 és 600 közötti számról beszélünk. De azt feltételezem, de én ugye kérdezni igen. szoktam, hogy azért jobb, ha az ember igen, kérdez, igen. mint állít, akkor a kérdés úgy szól, hogy van-e arra nézve összehasonlító adat, hogy aki korábban nem volt közmunkás, majd igen. később közmunkás lett, az ő köztörvényes tevékenységében beállt-e bármilyen változás? magyarul, hogy aki korábban bűnöző életmódot folytatott, megélhetési bűnözőt bűnözött lopott, az közmunkásként egyébként ezt nem tette meg. Természetesen a hódmezővásárhelyi városházán, mivel mindenkit ismernek, aki a szociális segélyezési programban benne van, pontosan tudják, hogy melyik családban állt be mondjuk változás és jogkövető magatartást tanúsítanak a korábbi alapvetően kísértékű, vagyonelleni bűncselekményekkel, kísértékű lopásokkal szemben, amire évtizedeken keresztül azt mondták a szocik, hogy az megélhetési bűnözés. Ez lényegében nincs a városban. És ez egyébként az a szám, amiről te beszélt. Beszélsz az egy pregnáns szem. Hát nézd, én azt tudom mondani, hogy Magyarországon 2010-12-ig azért több tízezer vagy százezes nagyságrendű kísértékű vagyonelleni bűncselekmény volt, és ezeknek a száma radikálisan lecsökkent. Tehát az, hogy egy városban, már városi rangú településen nincsen rablás évben, és alig vannak lopások, ez összefügg azzal, hogy szigorúbb a BTK, több a rendőr, és azzal is összefügg, hogy munkával próbálunk bizonyos társadalmi csoportoknak, Boldogulási lehetőséget biztosítani, és nem toleráljuk azt, hogyha esetleg megélhetik. Ez, ez, világos, életéssel beszéd, életéssel beszéd, ez világos beszéd, és ez ugye a közmunka státuszával van összefüggésben, én ezt jól látom. Azzal van összefüggésbe, hogy a szociális és családi támogatásokat nem kapja meg, ha reggel 6 órakor nem megy el dolgozni. Én ezt, tökéletesen... én ezt tökéletesen értem, de az a mondat, amit te mondtál, az mégsem erről szólt. Mert nem azt mondtad, hogy a közmunka mi mindent tud segíteni, nem azt mondod, hogy aki közmunkás, az legöti, egyébként. Leköti őket. Vannak, akik korábban kísértékű. Vagyon bűncselekményekkel egészítették ki a jövedelüket, és most kapnak 70 ezer forintot, ráadásul be vannak a munkába. Én ezt tökéletesen értem. Én ezt értem, de ezt is mondtad, meg nem is mondtad ezt, mert ugye nem arról volt szó, hogy 60... A lakossági 70... fórumon egyszerűbben és leegyszerűsítve fogalmaz az ember, ez nyilvánvaló, hogy tőlem nem tolerálható hiba. Tehát magyarul, amit itt most mondasz, az felér egy bocsánatkéréssel? Hát én egyetlen egy közmunkás sem akartam megbántani, mert mind a 600-at ismerem hordozóvá során, hiszen 10 évig voltam volt polgármester, és tudom, hogy 90%-uk kiválóan és tisztességesen végzi a munkáját, és nem nagyon van más választása. Ugyanakkor vannak csoportok, akire a megjegyzésem mindenféleképpen vonatkozik, és mondom is már ezt hosszú évek óta, csak most fölkapta a sajtó. Én ezt értem, de maga az a mondat, ugye, ami elhangzott, az arról szól, Ilyen. hogy valaki elfárad, és nem arról van szó, hogy a közmunkából adódó pénz. Egy rendszernek a része. Én ezt értem, de az Igen, már... de a mondat folytatódott, bocsánat, de a mondat folytatódott azzal, hogy egyébként meg nem is éri meg kockátot vállalni, mert 60-70 ezer forintot keres munkával. Jó, ezzel együtt, hogyha ezt a két mondatot összerakjuk, akkor is az első fel a másodikkal együtt értelmezhető, és úgyis, ami Ingen. a félreérthető része, azt Ingen. legközelebb nem fogod elmondani. Egészen biztos. Az volt a kérdés a hallgatók részéről, hogy vajon egy hallgató, abban egy lakossági fórum az más hangulatú, ahol egyébként ilyenkor nem sziszennek föl, és nem mondják azt, hogy Lázár úr ne sértsen meg itt olyanokat, akik egyébként nem azért nem lopnak, mert elfáradtak, hanem azért nem lopnak, mert nem akarnak lopni. Tehát másféleképpen beszéle az ember a kormányinfon, és másféleképpen beszél hódmezővásárhelyen? Ez azért lényeges, mert te ugye az sokszor hangoztatod, hogy Hútmezővásár más dolgok foglalkoztatják az embert, mint a fővárosban. De az a kérdés, hogy az ember másféleképpen is beszéle, mint a fővárosban. Világosabban és egyszerűbben kell beszélni. És az, hogy ez ott nem okozott senkinél se fennakadást, igen? ugyanakkor másoknál meg igen, az valójában minek tudható be a főváros érzékenységének, vagy minek? Az, hogy van egy társadalmi realitás, és nyilvánvalóan a Hodnezevásárig polgárok is ismerik a közmunkás társadalom egy részét, aki korábban nem volt közmunkás, most pedig a közmunkában benne kell lennie, mert nincs más választása. Két kérdés. A topcédaikról van szó. Három. Egyrészt holnap lesz-e kormányinfó? Természetesen. Másfelől az a kérdés, hogy az, hogy feljelentést tette közösség elleni úszításért, komiáti imre, a... Hogyan... Állok elébe. Nem tudok más tenni. <laughs> uh, itt most. Amikor te nem voltál Igen. jelen, akkor elsütöttem azt, hogy ezt nem egészen értettem, hogy a közmunkás szakszervezett egy nyílt nyelvet írt a miniszternek, amit az MSZP sajtósztályán keresztül adott ki, de ha már ezt elmondtam... Nagyon, a... de átválasztási hát ez... Oké, okay, de akkor most a nép kíváncsi arra, és a népen belül én Igen. is, hogy akkor, amikor a miniszterelnökség sajtóirodája kiad egy annál Igen. sokkal hosszabb közleményt, mint amit Igen. te adtál, és abban Igen. van mindenféle, akkor annak a mechanizmusa hogyan van? Valaki tele... Bécs, Bécsben voltam a miniszterelnökkel, érkeztek kérdések, és megkértem a kollégámat Göbö Most, hogy velemegyeztetett mondom válaszolja ezeket meg. És ami ott elhangzott, valamint ami ma elhangzott, hogyha a kettőt összeadjuk, akkor azután tiszta kép kell, hogy legyen mindazokban, a ezt. Én gondolom. Illetve vállalom, tehát én azt gondolom, hogy állok a vita elé, vagy állok a eljárások elé is vagy hogyha jól értettem, akkor, hogyha ma ez a lakossági fórum, akkor nem finomabban fogalmaznál, hanem ezt a részét elhagynád. Vagy elmagyaráznám, hogy mire gondolok. Tehát pontosabban fogalmaznék, és nem bántanék meg senkit sem, erre türekednék. Köszönöm a rendelkezésre állás, holnap majd ott állok az ajtó mellett. Oké, okay, köszönöm. Ha felhúzták azon meglepetésükből, hogy Lázár Jánost hosszú hónapok után hallották ismét a kefejanciában, akkor ismét ajánlám két elérhetőségemet nulla és nulla harminc hat dolgozó egy egy hat változatlanul dolgozom éves teszem, hogy én a Lázár ki a Fidesz egyenesen utálok. De a Lázár, amit az elő, előadott, a tízbörfé. Mint mondtam, a dolgozó népen belül nem teszek különbséget zsidók és katolikusok, MSZP-sek és fideszesek között. Ha a időben, amíg így mikrofon mögött ülök, addig így is maradok. Függetlenül attól, hogy lenne igény másról. 0614890999 és 063677161 Ma 2018. január 31-én szerdán három percel, lassan két perccel, 318 előtt figyelek a Vamire. Mindazok, akik korábban betelefonáltak, vagy bárki más Ebben a témában, vagy másban 0614890999 és egy Turvá még 40 percen keresztül, mert akkor kapcsolom Gyurcsány Ferencet Majd Donát Lászlót, és Donát Lászlóval folytatott beszélgetésen Végén veszem a kalapom és távozom 06148909999 és 0636771161 1 perccel 318 előtt itt a Kejfel Jancsiban Jó reggelt Jó reggelt 53 ezer nettóról beszéljünk előtt hallgattam a lázár való beszélgetést. Hát a lázárnak abban lehet, hogy igazából, hogy a közmunkások lopnak. Viszont a közmunkások, ha lopnak, azért vállalják a felelősséget a törvény előtt, mert nem hoznak olyan törvényt, hogy ők azért, mert loptak, nem bűnös, nem ítéletek. Én ezt értem, de ne haragudjon, ez nincs összefüggésben azzal, ami hódmezővásáráján elhangzott. Ezt a mondatot egy hét múlva és egy hét múlva, ezelőtt is egy héttel később is mondhatja. Tehát én arra kérem önöket, hogy ha már ezzel kapcsolatban nyilvánulnak meg, akkor valamilyen mértékben kösse önöket a jelen tehát a szabadszányalás a fantáziájuknak az rendelkezésre áll. Ezt a mondatot elmondhatta volna kedden is, de ma már szerda van. Ezt nyilvánvalóan nem Lázár János mellett és a közmunkások ellen, illetőleg nem a közmunkások mellett és Lázár János ellen, mondtam. Mellett, ellen, ellen, mellett. És most készítik Lázár János kötelező beszédét. Nekem ez a véleményem, a zene az jó viszont. Akkor a ma reggeli beszélgetéssel én ezt egyszerre szolgáltam, és egyszerre dolgoztam ellene. Ugyanakkor szeretném felhívni a szíves figyelmüket arra, bár ebben a formában ennek nem sok értelme van, hogy kampányidőszakban vagy azon kívül lehetőleg a maradék józoneszüket ne veszítsék el. Azt írja Viktor, szerkesztő úr, hibátlan tisztelettel Klausmann, Viktor. Ez a Lázár Jánosra folytatott beszélgetés után érkezett. Ebben a témában, vagy bármi egyébben, bár szerintem ebben a témában nem tudom, hogy mi van még. De hát önök adott esetben ezt jobban tudhatják nálam, de minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, szóval azért szerintem még nagyon sok dolog történhetet önökkel saját magamból kiindulva. Kezdjék el magamról beszélgetni, magammal vagy jönnek önök 0149 09 és 0367. Mi ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a Filipokval holnap 7 óra után 10 perccel beszélgettek, mert pénteken 7 óra után 4 percc ide jön a körüli A tegnaphoz vissza egyetlen pillanat erején, így, amikor a kormány szóvívő úrval beszélgetett és szóval neve onnantól nekem felrémlett egy eset amikor két éve... Kormány nem beszélgettem, a Fidesz frakció Bocsássa meg, ne haragudjon, én, én nem fel. haragszom, csak azon gondolkodik Köszönöm, nem, köszönöm szépen nem csak Annyi minden történik velem, hogy azt gondoltam, hogy Jézus Mária Jó, ez jó, jó, jó, jó igaza van, igaza van, én okay, rendben van. Igen, Lényeg az, hogy két éven keresztül pereskedett velem egy hölgy, mindenhol feljelentette, ahol lehet. A pikantéria dologban, hogy idősebb Romnics úr volt a bíró, aki ezt hagyta, majd egy új bíróhoz került az ügy, aki egy igazságügyi elmészakértő vizsgálatot kért, és bejelentették, hogy zsérlegesen beszámítható a hölgy. Ahogy megkapja, meghallja a nevemet, onnantól valahogy lekattam, és ezt nem tudták megmagyarázni. Le is zárták az ügyet. Ez az egyik. A másik, hogy hát nagyon sok erőt kívánok a hátra lévő két hónaphoz, mert többször eszembe jutott az elmúlt napokban, Hófi Gézának az a 12 olyan mondata, amikor azt mondta, hogy gyerekek, hát létezik -e, ennyi szar. Nagyon szépen köszönöm. Én ezt értem, de ez közös szar, tehát ebben nekem hát annyiban én... jut több, hogy én készítek műsort önnek, és nem ön készít műsort nekem, de a mennyiség és a minőség, amivel találkozom, az nem több, mint amit ön, önnek jut. Igen, örülök, hogy közösködünk. Hát, -e, annyira nem. Igen. Igen, de másodszor is hosszú fogalmazott, de először is értettem. Mire elköszönök önöktől, addigra azért csak belátják, hogy valami. Tehát a, a jó indulaton kívül valami szakmaiság is vezetett, akkor, amikor azt árultam, Önöknek, hogy van itt egy jelentés nap mint nap az árbocskosárból. On a sunny day, on a sunny day, I seen people walking in the mall, I've been hiding out until dark, I've been just crying, I'm on a sunny day. Azért megkérdezném önöktől, anélkül, hogy szavazást indítanék ez ügyben, hogy akár azok, akik betelefonáltak, akár mások, azon a módon, ahogy Lázár János megnyilvánult, kérésként elfogadják-e vagy sem lehetőség szerint indulatokat félretéve átmenetileg vagy tartósan. 0614890999 és 0636771161 ma 2018 január 31-én Szerdán hetes perc 8 óra előtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én azon gondolkozom, hogy tudnék el riposztolni, tehát visszavágni, hogy de, de, de, nem nagyon tudok visszavágni. Talán annyi, hogy a, a, a és ezt elmondta, hogy egyszerűen kell fogalmazni, az ilyen nagy általánosításokkal bele lehet, be lehet szaladni ilyen fokomban. Igen vagy nem? Inkább igen. Megint rosszédet nyomtam meg, hát van ez így, ma nem is először. Jó reggelt kívánok, figyelök! Jó reggelt kívánok, hát én a magam részéről biztosan nem, mert én elég sokszor hallottam a Lázár Jánost az ön és nekem az volt a szent meggyőződésem, hogy ő mindig pontosan tudja, hogy mit beszél. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, figyelj a én is elfogadom a válaszát Jánosnak, és már felosszultam a meglepetésből, és még egyet szeretnék mondani, hogy, hogy tegnap megkaptam a, a Orbán Viktornak a levelét, ide az új, új címemre jött. Én már egy csodálkoztam egy kicsikét, mert én már egy fél év óta elköltöztem, és mikor, metem, és mikor két hónappal ezelőtt a 10.000 forint nyugdíj, azt a 10.000 forint első kaptam, akkor az még a régi címemre jött, és azt, azt is gyakorlatilag nem a, a, a nyugdíjintézet küldte, hanem Orbán Viktor, és én visszalőttem vissza, vissza a, a postán, mikor átvettem a, a, a pénzt hogy én aznap Viktornak nem küldtem levelet, hogy elköltöztem, többieknek küldtem gázat. De valószínűleg ezt Orbán Viktor nem közvetlenül, de különböző hatóságok révén, révén tapasztalja, azért ennél többet kézzelek a közigazgatásról. De természetesen lehetséges, hogy Orbán Viktor mindannyiunk pontos helyzeti koordinátájával tisztában van. Jó reggelt. Jó reggöt, kívánok! taktikai sasszélépésként lépésként el tudom fogadni, bocsánat kérésként nem. Mi a különbség? Hát a a az. Azt értem, de összetudja egyeztetni a saját maga jó indulatával? Tehát nem a valálunk szemben, mint amikor az Annie holban vagy egy másik filmben az nem az Annie Hall volt. Azt mondta a Maya Farrow, aki ugye játszotta a Woody Ellen feleségét, aki könyvet írt a férjéről a film szerint, és akkor azt mondta, hogy ő ahányszor lelép a zebra mindig azt érzi, hogy ott van a férje, aki a fékhelyet a gázra lép. Tehát nem ugyanígy van ön Lázár Jánosra. De igen, ez jól látja Oké, okay, rendben van, de akkor ezt tegyük hozzá. Azért csak eljutunk oda, hogy Orbán Viktor és Kovács László is a durr defekt. Ön, Kovács László, nem segítek önnek. Ön, Orbán Viktor, nem segítek önnek. el lehet fogadni I wish you know how much i love you baby but it a, a, beszéd, de, a közben. Ah, szóval, amit mondott a Lázal. Szeretném, hogyha hát holnap is emlékezne, ahogy ma reggel önnel beszélt, és ahogy holnap a kormányinfón fog beszélni. Tehát azt azért ő jövőzte, hogy valamit nagyon-nagyon elcseszett. Ezt próbáltam most szelidíteni, de azt a nyegle stílusát, azt most ő gyorsan levetközte. Érdekes volt, hogy teljesen megváltozott jó, politikusnak, ha... fantasztikus. Jó. jó, hadd, eség, hadd eség önnek valamit, egy történetet, jó nevek nélkül megteltem igen. Rövid lesz. Uh, talán a második civilapályámban valaki engem uh, a felvétel előtt, de már bent a stúdióban, uh, miután elmondtam, hogy én milyen játékszobályok szerint szeretném, hogyha a beszélgetés zajlana, ami egy módszertani kérdés volt, és nem lényegi, azt mondta, hogy igenis havasúr. Ezek után én érzékeltettem vele, hogy én ezt egy nagyon rossz viccnek tartom, majd ezt követően rátett még egy lapáttal, amire azt mondtam neki, hogy ha a harmadik megjegyzés is bekövetkezik, akkor olyat fog kapni műsoron belül, hogy a faladja a negyediket. És utána azon gondolkodtam, hogy vajon én, akit Egyetlen nem ismertem ezt az illetőt, akire nem érdemes rákérdezni, mert lényegtelen. Vajon ő azért gondolta-e azt, hogy ezt a hangot megütheti velem, mert a bemutatkozás korott a sminkszobában, amikor együtt voltunk mondjuk 10 perc erejéig, én olyan laza voltam és könnyed, hogy ő azt feltételezte alapval, vagy alapnélkül megfelelő rész aláhuzandó, hogy ez a megjegyzés engem nem fog bántani, és az volt erre a reagálásom, hogy ezt követően ebben az úgynevezett sminkszobában, ahol először találkozik műsorvezető a vendégeivel, sokkal visszafogottabban fogalmazok és viselkedem, mint korábban. Ha korábban tízes volt, akkor ez szépen megy le hetes, hatos, ötös, négyes, hármasra és hármas alá csak azért nem megy, mert nem akarom, hogy már a sminkben megfagyjon a légkör. Szerintem, ebben százszerűkig én csak azért mondtam el azt, amit mondtam, mert arra szeretem volna felhívni a hallgatók figyelmét, hogy nézzék meg, hogy mennyire máshogy de én meg azt akartam önnek mondani, én tökéletesen igazam van, de azt akartam önnek mondani, hogy ezzel mindannyian így vagyunk, hiszen amikor a parakóval... Bizt... Jó, sokan, akkor kell ismerni. Sokan. Akkor az első mondatnál, akkor nem csak el.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 talán nem így kellett volna mondani, hanem hogy mi történt veled, és akkor nem így, így reagálna az illető. Hányszor szégyenülünk, mert mik saját magunk? Ezzel nem Lázár Jánost védem. Egyáltalán nem védem Lázár Jánost, csak azt mondom, hogy erre mindannyian képesek vagyunk, és ezekből a történetekből okulva nem árt, hogyha a saját viselkedésünket is képesek vagyunk ehhez hozzáigazítani, de ha nincs igazam, akkor itt kérek elnézést. Én azt szoktam mondani néha, hogy fo üljünk fordítva a széken, tehát én üljek a másik oldalon, és viselkedjek úgy, és nézze meg, és akkor rá fog jönni, hogy én nem lehet viselkedni. És nem lehet mindig azt mondani, amit gondolok. Biztos van összefüggés abba, amit ő mondott, mert amíg börtönben van valaki, addig se fog lopni, tehát akkor ezzel az előbb börtönben is lehet, mert sokkal egyszerűbb lenne. De visszát kellene fogni a magát, de legalább, legalább megszólalt. 14899 és 03677161. Figyelek, ha van, mire összeszámoltam, 10 hét az, amire én itt most készülök összesen, talán a mostani héttel együtt. Ez a kampány, és ami utána van, hozzátéve, hogy minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ezt én úgy komolyan gondolom ma mint hogy komolyan gondoltam tegnap vagy tegnap előtt és őszintén sajnálom hogy ez a mondás létrejöhetett Mondom, figyelek. Ja, jó. Nem elfogadható a bocsánat kérése. Halló? Elnézést, hogyha 52-szer mondja, hogy haló, akkor az 51. alkalommal el fogok köszönni. Nem elfogadható a bocsánat kérése. Mert? Azért, mert az a kettős beszéd, amit ő mondott most, megütött a fülemet azt, hogy hogy vidéken ö, másképpen kell beszélni, eszerűbben kell beszélni. Nem. Mindig egy és mindig eszerűen kell beszélni. És érthetően. Jó, érthetően. hát akkor azért majd kívánom önnek, hogy amikor az ellenkezőjét tapasztalja saját magán, akkor majd ön is mondjon egy beszédet itt a Kejfejancsiba. Ezt egyébként nem Lázár János mellett vontam, hanem magam ellen. És az ellen, ahogy az ATV és mink szobájában viselkedtem, és azóta viselkedem. finger picking All covered, All covered in dirt And definitely never long Well, it was so számomra nem elfogadható ez a kérés, azért, mert lehetőség lett volna, hogy ő vagy pontosan meg tudom idézni, hogy XY munkatársa vele egyetett módon, mivel éppen elfoglalt, tegye közdi a álláspontját. Tehát az, ami az MTI-ben vagy a Fidesz közleményeként megjelent, az köszönöm, hogy viszonyban sincs az, amit most mondottam. Mind a kettőt ő Tökéletesen elfogadom a válaszát. Azzal kapcsolatban az elkövetkezendő közel negyed órában nem nyitok vitát, hogy vajon a szekértáborok közötti küzdelem mennyire veszi el a józan nép jóindulatát. Ezúgyben nem mernék megnyilvánulni, mert ha azt mondanám, hogy elveszi, akkor önök pillanatok alatt Fidesz kollaboránsnak vélnének, ha pedig azt mondanám, hogy nem veszi el, akkor azt mondanák, hogy képtelen vagyok objektíven látni. Ebben a kérdésben ma jól megnyilvánulni, szerint. A tévedés minimális kockázata mellett nem lehet. Ennyit azért szükségesnek találtam elmondani. Magyarországon van tábor logika, és igény is van rá. Ezzel szemben az én mondatom, Magyarországon van szekértábor logika, és nekem személyesen, fialajánosként nincs igényem rá. Pontosítok. Ma Magyarországon van szekértáborlogika, és sokaknak van igénye rá. És a második mondat pedig itt szól, Magyarországon van szekértáborlogika, én pedig azok közé tartozom, aki nem tart igényt rá. Elnézést, ha bárkit megbántottam volna. A Erre a mostani uh, vitatott esetre van egy jó irodalmi idézet, a bánkbánból lehetne idézni, hogy száz meg százezeret rabol virája lészen annak, akit a szükség garaszt rabolni kényszerint. jól reggelt hát én se tudnám elfogadni Lárvár úrnak a bocsánat kérését, mert volt először is neki egy kijelentése már, minden ember annyit ér. Elős, Tehát... de a kettőt most sikerült önnek úgy összekötnie, aminek semmi köze nincs hozzá. Ha azt mondja, hogy azzal kapcsolatban is majd egyszer hívjon föl, belejött, vagy akkor azt követően mi beszélgettünk, akkor ezt megértem. Itt ma Lázár János szobrának nem a megtisztításáról volt szó. Ez a telefon a rossz indulatáról szól, amit én egyébként nem vitatok el öntől, csak szeretném tájékoztatni. Én az előbb elnézést kértem egy rossz fogalmazásra, mert ha sokat telefonálhatnak, hogy és tegnap amit mondtam, és abban sem volt igazam, azért miért nem kérek elnézést. De mondják, és akkor majd átgondolom, és elnézést kérek. Ha egyébként úgy gondolom, hogy igaza van, de ugyanezt a mércét alkalmazza saját magára is, amit a bankbámból mondtak, ahhoz nem kell a had nezővásárhelyi lakossági fórum, de idézetként tökéletesen megállta a helyét. Lehet, hogy nem áll nekem jól, hogy arra hívjan fel szíves figyelmüket, hogy a jó indulatokat szervizbe kéne adni. El van tömődve. És ezt nem Lázár János okán mondom, hanem Lázár János kapcsán. Tejnap lett volna módon bizonyos közökben ezt saját személyemmel is felcserélni, de most nem gondolok ilyen ugroiskolát indítani. Ugróiskolát abban az értelemben, hogy magamról Lázár Jánosra, Lázár Jánosról magamra. szíves figyelmüket. Holnap lesz kormányi fog. Az, hogy a mai beszélgetés hírként hogyan került be a mai sajtóba, az, ha itt most erről beszélnénk, az híúsági kérdés lenne. De ha egybevetik majd azzal, hogy ez holnap hogyan lesz téma úgy, hogy közben érintve lesz az, hogy egyszer megszólalt Lázár János vagy sem, abban pontosan nyomon követhetik majd a magyar sajtó működését. Semmi olyan mondatot nem akarok mondani, amire majd pénteken úgy kell visszatérnem, hogy látják, megmondtam. Fogalmam nincs, hogy holnap mi lesz. Vannak sejtéseim pro kontra Ebből az íg a világán semmit nem adok közre. Csak arra kérem ő hogy figyeljenek majd holnap, hogyha netán szóba kell ez a téma, kicsi a valószínűsége, hogy nem kerül szóba, hogy akkor majd lesz-e szó arról, hogy erről már egy Beszélgetésben szó esett, elnézés, hogy túlságosan sok a szó. És hogy annak a beszélgetésnek, ami majd holnap lesz, a légköre, mennyiben emlékeztet arra, mint ami ma volt, mennyiben emlékeztet a hurmezővásárhelyi lakossági fórumra, mennyiben emlékeztet a Kejfe vagy mennyire lesz majd egy harmadik ez legyen egy ilyen idézőjeles házi feladat. Pénteken nem nagyon lesz időnk egymással beszélgetni, mert reggel 7 óra után Szijjártó Péter lesz a vendégem, Navracsis Tibor, Karácsony Gergely, Bácskai János, majd Dobrev Klára, és fél tíz után el kell mennem, mert tudtam, hogy ezen a még én vezetem a civilapályát, és arra készülnöm kell, és hétfőn pedig már messze lesz a csütörtök, de ha magukban is tudnak beszélgetni velem, akkor majd holnap gondoljanak erre akkor, amikor a híradásokban erről lesz szó. Köszönöm. Nagyjából három percük van arra, hogy megnyilvánuljanak meg utána Fábián Tamással, Gyurcsány Ferencsel és Donát Lászlóval beszélgetek. 06 1 és 06 you and me. What's than alone? Going home You and I What's to nulla egy másodszor nulla senki többet What's deeper than a deep well, the love into which I fell? Ekkül is, hogy a főveszi. Hát ez most nem sikerült. Felújítás van, és kopácsolnak Fábián Tamáséknál, de talán mindegyekről még egyszer. És állunk hát ez nem nagyon húzható, mert Gyurcsány Ferencet nem fog sokkal később felhívni. lehet, hogy rossz embereknek is küldök időnként esemest, ez most könnyen lehetséges, ha fölveszik, akkor valaki másnak is küldök, ez így benésemest. Tessék! Elnézést, én a Fábián Tamást kerestem, akkor én teljesen rossz helyen járok? Jó, jó, jó, köszönöm szépen, sikert egy másik, elnézést kell. egy másik indexest fölhívnom. Igen, ez teljesen jó. Igen. Húha! De most az a kérdés, hogy a fábian mi a telefonszám. Valaki meg tudja adni a Fábián telefonszámát? Húha! Most hirtelen ebbe belezavarodtam. De mégis csak Nem? vagy hogy hogyan van ez? Na még egyszer. Szerintem egy másik számot hívtam. össze vissza telefonálok. Én a Fábiánt keresem, de a hangod alapján te vagy sikerült a Kovács Árdámat felhívni az előbb. Adásban segíthetlek? Adásban segíthetlek? Köszönöm szépen. Az előbb Lázár Jánossal azért beszélgettem, mert hogy próbáltam vele mármint adásban próbáltam pontosítani vele azt, hogy mindaz, ami a hódmezővásárhelyi lakossági fórumon történt, az még is a kormányzatnak a sajtószolgálatán keresztül kellett helyre tenni, de hiszen az azzal volt összefüggésben, hogy ő Bécsben volt, ez az összekötő kapost, mert hosszú idő után adásban beszélgettem a kancelláriaminiszterrel miniszterelés veled is. Fogok most röviden, hogy utána Jurcsány Ferencet hívjam, hiszen te is Bécsben volt. El. És ez egy nagyon érdekes dolog, amikor végül is az indexéste ebben a ugye úgy dönt, hogy miután kiderül, hogy nagy valószínűséggel talán, de ezt ugye neked kell pontosan elmondani, lesz sajtótájékoztató, ott úgy lehessen a miniszterelnöktől kérdezni, ami itthon nem nagyon megy. Légy szíves, ennek meséld el a történetét. Jó, rendben, is köszönöm szépen, hogy hívtam, másrészt pedig az a nagyon illuszius társaság közé keveredtem a remes Ferenc között, úgyhogy még új, egy kicsit szadtam le. Na de a Bécsi út igen, ugye az január elején derült ki, hogy Ornán Viktor Bécsbe fog látogatni, és igazából én rögtön úgy gondoltam, hogy miért ne néznénk meg. Hogyha oda megy, hiszen ennél Belföldön is vannak miatt távolságok, tehát nem, nem, egy, nem egy óriási túrárról beszélünk. És ugye mivel ez hivatalosan be ezért ez elég való volt, hogy, hogy itt lesz valami hivatalos sajtótájékoztató közös nyatkozók, vagy legalább egy, egy, egy, egy fotósok előtt megszelték egy két legyás része. Ez gyorsos szívedig ez nem volt biztos, hogy, hogy itt most végül is milyen eseményre lehet számítani és egyébként ugye a magyar fél pedig a programot azt egyáltalán nem hozta a tudomásunkra tehát a kormánykontúr ez nem volt szent, mint program Magyarban mit volt tanált úgy Ausztria koncerváriával és az al és egyébként még rajta rajta kívül ugye neki egész programja programjai Hol akreditáltál te? Hol akreditáltál? Az osztrák, az osztrák ö, ö, sajtósoknál, ami egyébként egy külön nagyon vicces történet, mert ö, fent van az osztrák kancelláriának a, a honlapján, a Sebastian Hughes-nak nem tudom háromféle ö, sajtósa, és, ö, és akkor előző nap csak így őket, hogy akkor lesz valamilyen esemény, ugye egyből fel is a telefont, és akkor nem kell érsen és komitot, hogy persze, lesz valami, akkor regisztráljunk, és menj, menjünk nyugodtan. Na most ilyen a magyar a miniszterelnöke kapcsolatban az ő sajtósaival, hát ilyen még egyszer sem történt, talán, hogy csak felhívom őket, és akkor így, így eligazítanak, hogy akkor hogyan tudnám jobban végezni a munkával. Azt kérdezem tőled, akinek ilyenben nincs nagy gyakorlata, egyszerűen fogalmazva, nincs gyakorlata, hogy egy olyan eseményen, ahol találkozik Ausztria és Magyarország két vezető embere, mennyire szokásos, mennyire bevet, mennyire szokástalan és mennyire nem bevet, hogy egy magyarországi belpolitikai kérdésről kérdezzék a miniszterelnököt. Szokták kérdezni, tehát mindig, ugye mindig úgy néz ki, hogy minden két országból jönnek, jönnek újságírók, és, és azért tehát általában a közmédiák mondjuk megkérdezik azt, egy ahhoz kapcsolódó kérdést tesznek fel, amit éppen előtte bejelentettek a, a kormányfők, de utána, utána nagyon sokszor van ez a helyzet, hogy... Akkor De még egy pontosítás, ez az alkancellárral való beszélgető vagy sajtótájékoztatóval volt, ugye, mert hogy egyébként a kancellárral való beszélgetésen Igen. ott tudom csak a közszolgálati média és az ECHO Igen. TV kérdezhetett. Igen, ott, ott le is voltak előre oszva a tehát ott én a, a nagykövetségnek az egyik munkatársa, ott álltam éppen a magyar újságírók mellett, amikor ez jelenleg zajlott, és akkor oda ment, is mondta, hogy hogy akkor ti kérdezettek a köztévi, meg az ECUTévi, viszont akkor cserébe, majd ezen az alkancellára sajtót készítő, <gül> ez, ugy, ez ugyanaz a helyszín, vagy egy, egy másik az helyszín? Az. Ö, ez egy másik, másik helyszín volt. Tehát a, a Szebeszkócsal a kancellárián volt, a sajtót készítő, az alkancellára pedig a Magyar Én Még egy kérdés, aztán lesz még egy. Én azt jól érzékeltem-e, nem, nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy az, amit te kérdeztél, azt gondoltad de ma 2018. január 30-án, hisz ez tegnap volt, a miniszterelnökkel kapcsolatban, vagy Magyarországgal kapcsolatban, vagy egy megfelelő mondatot fogsz mondani a legfontosabbnak. Tehát miért azt kérdezted, amit kérdeztél? Miért arról kérdezted pontosabban mondod? Ez azért erről kérdeztem, mert ezt a ügyet ugye megpróbálják nagyon hallgatni. És ugye ez főleg a négyes metróval kapcsolatos jelentéssel pármányítva, látszik nagyon szépen, hogy ugye akkor megérkezett az jelentés, és arról utána a kormány gyakorlatilag két naponta mindenféle fúrmon nagyon változatos nyilatkozatokat tett azon túl, hogy utána nyilvánosságra is hozták a jelentést. Viszont ennél a, a Tiborzt is feladkötető előzőjel, viszont ennek Tökéletesen az ellenkező ellentötte látszik, és, és ugye mivel a miniszterelnökhöz személyesen is kötődik, másrészt hogy a kormánynak is egy kelemet, nem van szó, és ő orványmikor, ami nem szólalt meg ebben a kérdésben, ezért úgy gondoltam, ez, ez, egy, ez most egy elég fontos kérdés, igen, hogy erről... Ilyenkor <gül> te egyeztetsz az indexel, vagy teljes szabadságodon. Teljes szabadságon van. Általában szoktam egyeztetni szerkesztőkkel, megkérdezem őket, hogyha olyan hogy nincs ötletem. Itt most ennél egyébként pont nem egyeztettem senkivel. Még egy de. kérdés, hogy én jól láttam -e azt a híradóban, hogy ugye te kétszer kérdeztél, de úgy tűnt, mintha az első kérdésed után Legalábbis ami a hazai felet illeti, talán Havasi Bertalan, nem Igen. akart volna neked a második megnyilvánulásra módot adni, te azonban a kellő határozottsággal ezt más lehet, hogy Pimasságnak mondaná. megfogalmaztad a második kérdésedet is, amire az a válasz született, hogy nem foglalkozok üzlettel. Igen. Na most ugye úgy néz ki ilyenkor, hogy egy ilyen, ilyen nem szervezés vagy ez főleg... Főleg nagyon határozottan egy kérdés van, és utána tehát, hogy megkapod a mikrofont a, a kisegítő személyzettől, felteszed a kérdést, és utána miközben már elhangzik a válasz, oda jönnek, hogy elvegyék a mikrofont. És ez most is megtörtént, de mondtam, hogy na még egyet szeretnék kérdezni, ugye az oldalon, amikor befejezte az első kérdésre adott válaszát, és akkor a Havasi már adta volna az ebben szót, más kérdezőknek, de mondtam, hogy én még szeretnék kérdezni, és akkor emiatt a visszakapcsolták hangban is, mert hogy az én mikrofonomról már elvették a hangot ekkor, de ugye, mivel hogy beszélek bele, ezért akik ott a nem tudom technikai részét csinálják a srátotek, akkor visszatállták a hangot, hogy végül is, a második kérdést. Hát, hogy most kimasság, vagy határozottság, hát, minden kettő. Hozzátéve, hogy mind a testbeszédet, mind az arcbeszédet érdemes nézni, téged kevésbé látni a miniszterelnököt jobban, független attól, hogy ki kire fog szavazni április 8-án, érdemes megnézni Orbán e, Viktor arc kifejezését. Hozzátéve, hogy. Én örülök annak, ami Bécsben történt, de nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy ugyanilyen jelenetekre, mármint a szónak abban az értelemben, hogy a miniszterelnököt szabadon lehessen kérdezni, Magyarországon olyan ritkán kerülhet sor, mint amilyen ritkán sor kerül. Szerintem jót cselekedtél, de sajnálom az apropót. Igen, hát köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és sok sikert a lakásfelújításhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bár most már nem tudom eldönteni, hogy kinélve a lakásfelújítás, de ebben most nem bonyolódnék vele. Kis türelmet kértem Gyurcsány ferenc és már hívom is. Jó reggelt, lehet? Um, Lázár János hódmezővásárhelyen mondott egy mondatot közmunkásokkal kapcsolatban. És én azt kérdeztem tőlem a reggel, hogy akar-e ezügyben megnyilvánulni, és megnyilvánult, ha megnyilvánultak a hallgatók is előtte és utána, és adott egy magyarázatot Lázár János, valamint ahogy egy politikus ma Magyarországon képes elnézést kérni, elnézést is kért adásban. Utána kértem, kérdeztem a hallgatóimtól, hogy ezt az elnézést, ezt hajlandóak-e tudomásul venni, vagy elfogadják, és a zöm azt mondta, hogy nem fogadják el, és amikor én megpróbáltam rákérdezni arra, hogy miért nem fogadják el, akkor még egyszer szeretném mondani, vagy mi, nem még egyszer, hanem először, hogy szerintem alapvetően a sajnálatosan Magyarországon kialakult szekértábor logikából adódóan úgy tűnt, hogy Lázár János nem tud azt követően olyat mondani, amivel egyébként a nép ne értene egyet, de ne fogadná el. Azt kérdezem tőled, hogy te nem tartasz-e attól, hogy az, ami ma Magyarországon van, szekértábor és szekértábor logika, rég fennmarad azt követően is, hogy már nem lesznek szekerek, se táborok? Jó, válaszolok erre, is de hadd mondjak egy-két napot a Lázári szüvegre. Tehát én szerintem, ha valaki mond egy rossz mondatot, és azért kér, azt el lehet is lehet fogadni. Az a baj a Lázára, hogy szerintem ez legalább a harmadik rossz mondata. Volt a mindenki annyi tér, amennyie van, meg nem tudom, az, szóval nem az első olyan megjegyzése, amiből szerintem kiviláglik egy olyan fajta gondolkodás, mentalitás, ami hát sokakat azt szerintem jogosan bánt. Tehát legalábbis ne hessegessük el magunkra automatikusan a gondolatot, hogy itt egész ez arról szól a történet, hogy rájött a hogy megint megmutatta valóságos saját éjjét, ami hiba volt, és azért ugye elnézést kérdezben nem hitelen. Nem szeretném egybevetni a te mondataiddal öregeskedő feleségeket és elébeket, de azt kérdezem tőled, ha magadban nézel, akkor te hányszor mondtál olyan mondatot, ami után neked is retirálod. illet volna, vagy retiráltál is? János többször, de mind ugyanarról szól. Öregeskedő feleség egy rossz poén, és engem senki nem tart gyűrülőnek. Tudod, szóval... Az én egész közleti szereplésem, és ezek a rossz mondatok, vagy ez rossz mondat, ez édes ellentétben egymással, de hát nagyjából talán elfogadható az, hogy valóban gyerekek, itt hülyeséget beszélnek, De ha valaki ugyanarról a problémáról sokat szóra rosszul beszél, ott nem biztos, hogy elfogadják, mert ha tizedszer csalod meg a feleséget, akkor a tizediknél már nem biztos, hogy a feleség azt nagyon jó van, hát borítsunk rá a fájtlat. Nem biztos, hogy én szerintem, János, hogy igazad van akkor, amikor azt mondod, hogy ez szimpla szekértábor logika nem, lehet, nem, nem. Csak nem, biztos. Én, én, nem én a kettőt összese kötöttem, én a lázát elválasztottam a szekerektől, és téged is hát, elválasztalak a szekerektől. Hát csillagom, hát egy, egy, egy, egy, egy gondolatfüzérben mondtál a kettőt. Igen csak, nem azt nem az, gondolni, igen, csak hogy... azt mondtam, hogy az Újpest és a Fradi még mindig verekedni fogam, amikor már nem lesz Újpest és Fradi, mint csapat. Ez lehet, ezt nem tudom. Ez lehet. De én nem vagyok egy pessimista, mint te. Hát szóval nézd, itt egyszerű két dolog van, az egyik az történet meghatározott az urbánus népi ellentét, zsidó polgár, igaz hitű, keresztény magyar, ennek van egy mély rendszere a magyar politikában. De ez a magyar nyilvánosság és népületnek egy viszonylag szűkrétegét hagyja át mélyen, a többséget nem. Nézd, azért vannak szekértáborok, mert a Fidesz egész mentalitása az alaptörvényi kódolva arról szól, hogy nincs más legitim, történelmileg, politikailag, erkölcsileg elfogadható erről, mint a jobb oldal. De erre nyilvánvalóan másokkal szélesebb szekértáborok alakulnak ki. Ha lesz egy CDU-szerű polgári jobb párt, akkor szerintem ez nem egy ciklus alatt, de fog oldódni. Ugye, teljesen a gödörben, amikor ott voltál a vendég, akkor utaltál arra, hogy reggel olvastad Széli írását, a Fidesz kormány legdurvább menekült ellenes úszításán is túlt ez gyurcsány, ukrán ellenes kampánya. Most ugye ebben az írásban elismerve a te tehetségedet, ugyanolyan rossz mondatokkal, rosszul fogalmastam, más jellegű rossz mondatokkal vádol meg Széli László a tekintetben, hogy az eredmény értekében összekutyulsz valóst, valót, miközben a kettőt, aki másféleképpen nézi, és a tényadatok oldaláról nézi, vagy a törvényszöveg alapján nézi, vagy a valóság alapján nézi, az másféleképpen tudja szétszálozni a valóságot. Én tudom, hogy a kettőt egymás mellé rakni sandaság, de ha ezt a sandaságtól most eltekintünk, akkor légy szíves, tegyél tisztában engem a szili kontra gyurcsány vitában. Te, én még csak azt sem mondom, hogy sandaság. Tehát én a felvetés ez legitim felvetés. Tényleg. Tehát ő nincsen bennem semmilyen. Én vagyok Sanda a tekintetben, Tehát... hogy a két témát egymás mellé helyeztem. Én. És amikor a született a kérdés, ezzel szerintem baj. Az igazi kérdés mindig az, hogy van egy tényszerű alapja az állításnak. Szerintem annak a, a soros terv nincs. Soros nem akarja lebontani a kerítést, mint kiderült a menekültek nem erőszakolják meg az asszonyaikat, és nem vették el a munkájukat. Tehát az Orbáni Propagandának, amit a három év óta épít a politika, szerintem nincsen semmilyen fajta tárgyi alapja. Egy, kettő. Létezik-e az ukrán-magyar nyugdíjvízmű? Létezik. Létezik az a jelenség, hogy tömegesen, névlegesen lakcímmel bejelenteznek ukrán állampolgárok, hogy nyugdíjat kapnak. Létezik. Ez a Jó, csak azt mondja, hogy a, ez a nincs feltétlen összefüggésben a kettős magyar állampolgársággal. Feltétlen nincs, csak jelentős részben. Értem, de ő azt mondja, hogy te nagyon büszke el a folyamatot. Igen, Diános. De... Hát. 2011-ig a GIZIK nem volt tömeges betelepülés. Ha te olvastad reggel a tudósításokat, akkor például egyszerűen olvastad, én kispalád településre hivatkozom. 2010 nem bővült kispalát lakossága, sőt 8 fővel csökkent, ha jól emlékszem. A kettős állampolgárság megadása után tömegesen bővült, több mint képszeressére növekedett, ez igaz más településeken is, és a névleg bejelenkezettek jelentős részének a mozgatórugója. az olyan világos, hogy hozzáférnek a magyar nyugdíj és szociális gyermekjóléti, anyasági támogatáshoz. Ez egy valóságos probléma. 26 ezer emberről beszél az egyik polgármester, csak szavolszatnál a megyében. Mehetünk tovább? De... Tehát azt kérdezem tőled, hogy ami ebben van, azt elmondtad el, mert ugye rövid az idő, függetelt, hogy még sok van, de rengeteg megbeszélni valunk volna elvédel. Igen, de a a azt nem válaszoltam a kihagyset. Azt kérdezem tőled, hogy ugye már említett, ugye... ugye... Az ügyek mindig fontosabbak, mint a személyek, de néha a személyek képviselnek ügyeket, meg néha a személyek képviselik önmagukat, és akkor nehéz átugrólni a személyeket, és ez igazságtalanság. Biztos egy filmrendező nagyon rossz néven veszi azt, hogyha az ő filmjét a filmben szereplők által azonosítják, és nem tudják a címét se és az ő nevét se, de az élet néha ilyen igazságtalan. utána a bonyolult felvezetés után én azt kérdezem tőled, hogy én nem voltam jelen a tegnapi Gergely kapcsán belül épelmi mondatokat kiszedni. Tegnap miért nem sikerült épelmélyi mondatokat elmondani Fodor Gábor kapcsán? Mert ezt nem értem. Tehát ez a Fodor Gáborról inkább semmit én drukkol Fodor Gábornak, nem ez az egyetlen kérdés, amelyről nem mondom el teljesen, amit gondolok, pont azért, mert Orbánnal nincs alkú, gondolom ezt mindenki érti. Ez olyan sejtelmesség, ami a mi beszélgetéseit általában nem szokta jellemezni. Mert nem akar bizonyos ebben nem akar kinyitni. Hát most de ha jól értem, ez nem de, egy vita, te egy olyan mondatot nem mondtál ki, amit te gondolsz, ami egyébként nem vita, hanem te arról azt gondolod. A mondat lényegét, amit gondolok, és ami a az ügyben tényszerű, az itt többször elmond. Jó, de a mondat, mondom, hogy az én fordításomban mit jelent, ugye azt mondja a gyurcsány Ferenc, gondolom ezt mindenki érti, hogy mindenki érti, azt nem tudom. Fiala János ezen azt érti, hogy egyéb iránt a szocialista párt és a demokratikus, és nem, a szocialista párt és a párbeszéd valamilyen Fidesz nyomásra, vagy elvárásra, vagy kérésre bevette a tagjai közé Fodor Gábort, ami egyébként összefüggésben van a te beszédeddel, amit szombaton mondtál. Na, akkor szálazzuk szép, hogy te használjam. többször elmondtam, hogy megengedhetetlennek és politikai főben járó a bűnnek gondolom azt, hogy amikor a demokratikus ellenzék 2016 őszén megállapodott, hozzáteszem alapvetően a mi kezdeményezésünkre, hogy az akkori menekült ügyel kapcsolatos népszavazásban a bolykott lesz a reakció, uh -huh. azaz, hogy érvényt lenni tesszük, Fodor Gábor is pártja ebből a bolykotból nem egyszerűen kibeszélt, hanem ezzel ellentétesen cselekedett, azaz hozzá próbálta meg segíteni a Fideszt, hogy érvényes tudja a népszavazás. Én ezt megengedhetetlennek tartom. Amikor Orbánnal szembeni szövetséget szövünk, akkor az a demokratikus ellenzéki párt, amelyeket a szövetséget megtöri, abban az én bizalmam megszűnik. De én ezt elmondtam többször. Ez nem egy személyes ügy. Ez rés a pajzson? Ennyi a történet. Parancsolsz? Nem parancsolnék, ez az én szultáromból teljesen hiányzik. Azt kérdeztem, hogy ez rés a pajzson? Rés a pajzson. És ez egy. kérdésekben szerintem megbízhatatlan, akkor egyszerűen fogalmazok. Amit egyébként, ha valaki nem vesz úgy komolyan, mint te, akkor a mögé az ember hátsó gondolatokat sző? Én is hátsó gondolatokat szövök. Ezt jó, hát akkor visszaigazoltad azt, amit mondtál. Oké. Okay. Hát persze. Én, Én is hátsó gondolatokat a, a másik dolog, és ez közöttünk is volt már szó erről, és ez egy nagyon... Hát ez nem, nem fér bel az elkövetkezendő húsz percbe se, hogy... Ugye született, ugye szombaton szó volt nem teljesen függetlenül Soros György megnyilvánulásától, de attól egyébként a te teljesen függetlenül, hiszen ilyen mondat már elhagyta a Tesszádat máskor is. Egy olyan megjegyzés, amivel kapcsolatban végül is született egy írás Horváth Gábor tollából a népszavában tegnap Igen. előtt, ami ugye felolvasom, mert ez nem egy hosszú írás, és szerintem néha nem árt, hogyha... Haza... De hosszú. Jó, de igyekszem gyorsan felolvasni. Most 8.41 vagy 8.43-ra befejezem. Tetethetném magunkat, mondhatnánk, hogy nem értettük, mire gondolhatott Gyurcsány Ferec, amikor szombaton azt mondta, nincs rendben, hogy a magyar szocialista párthoz köthető pártmédiát ilyen-olyan ilyen módon a Fidesz finanszírozza, mert aki így tesz, az a Fideszhez lesz hasonlatos. Játszhatnánk, hogy fogalmú sincs, kire gondolhatod, hiszen a népszavát egy párthoz sem fűzik intézményes vagy pénzügyi szálak. Beleköthetnénk abba, hogy a mondat értelmetlen, nem, nem világos bele, hogy ki lesz a Fideszhez hasonlatos. A Fidesz a magyar szocialista ez a bizonyos média. Ő volt az MSZP elnöke, nem talált kivetni valóta a média egy részének a párthoz kötésében, arra is, hogy miniszterelnöksége idén az ellenzéki Orbán is a lapokban voltak állami hirdetések, de ettől azok nem váltak az MSZP-hez Az is megérne egy misét, hogy az elben baloldali szimpátiája üzletemberek zöme miért tartja magát távol a sajtótól, nem, hogy nem segít a talponmaradásban, de még szerepelni sem akar benne, hogy felfigyeljenek rá. De mindez másodlagos. A Népszabát nem finanszírozza a Fidesz lefel, olykor van bele kormányzati hirdetés, ami javítja a kiadó mérlegét. Vagy megveszik ezt a, azt az árusító nekünk, az ő ítéletük a fontos kérjük a cikkeinket, addig létezünk, amíg őket érdekli, amíg megtudtuk, amit vagy gondolunk. Szóval a, fe, szó, a szóval felelősség is jár Minél ebben a szavasz szóval betölthető tér, annál nagyobb a felelősség, az a kevés szavasz szó legyen okos, de legalábbis igaz könnyedén odavetett félmondatokkal nem volna szabad mélyíteni a gödröt, amiről hamar kiderülhet, hogy már nem lehet belőle kimászni. A népszavárnál dolgozók tisztessége, egyelőre nap minden nap látható, itt van az újságban Horváth Gábor és másfél percbe ezt nem ellened is a népszava mellett, vagy nem a népszava ellen is te melletted mondom, de ami a finanszírozás kérdését illeti, és ugye ilyen modat már velem szemben is elhangzott a részedről, ezek kényes, de nem kitárgyalhatatlanak kérdések. Ugye az a kérdés, hogy feltétlenül úgy táncol, vagy úgy játszik-e a muzsikus, ahogy a vendég fizet. Hmm. Tegyünk egy nagyon fontos distinkciót. Figyelek! Uh hogy hogyan dönt egy magántv. lásd TV, hogy legyen világos. Hogy te hogyan dönt ez, ez a tészemélyes személyes ügyeteknek, mert erről lehet véleményem, de politikus magánvéleményem, véleményem, de erről politikus kép nem kell, hogy megszólaljak. Uh -huh. Mert ez a ti uh -huh. hogy a demokratikus ellenzék valamelyik pártjához nyilvánvalóan kötődő sajtótermék. Az pénzügyek kötődik -e a diktatúra kormányához? Az Itt álljunk meg egy pillanatra, ez egy fontos mondat volt. Hol lehet azt kimutatni egyébként, hogy, nyilv, ahogy a, eh, hogy a, a népszava nyilvánvalóan kötődik az MSZP-hez? Egy Puklászló nevezető, mai napig rendkívül aktív, befolyásos személyiség van a népszava. Én ezt értem, de akkor körbe kéne írni, hogy vajon Puklászló a mai MSZP-be milyen szerepet tölt be. Befolyás! nyilvánvalóan befoglalkozó szerepet. politika csináló szerepet. Igen, de az a kérdés, hogy egyébként az MSZP-ben elfoglalt ö, helye, ami abban van összefüggésben, hogy ő egyébként hivatalos ranggal bír vagy nem bír, ennek van-e jelentősége, vagy onnan kell nézni, ahol ezt, ahonnan ezt a szemléled? Hát nézd mondjuk azt javaslom neked, hogy nyisd ki a népszava hétfői számát. Meg a bajban lesznek a hallgatók, hogy éppen autót vezettek, hogy nem tudják nyitni, és nincs is náluk a hétfői szám, valóban. Csak azért mondom a hétfői számot, mert szombaton meglehetősen sok ellenzéki vezető nyilatkozott. Összesen négy. És nézd meg ezzel szóló tudósításokat. Tartalmilag elfoglalt helyüket kéti világukat, méretüket tekintve és rá fog szönni, hogy kinek alapja a népszava. Hát most tényleg, ne egy más már hülyének. A népszava nem a demokratikus ellenzék eszmeiszikét általában közvetítő lap, hanem a Magyar Szocialista Párt szekerét toló lap, amelynek a tulajdonos a Magyar Szocialista Párt korábbi pénztárnoka, jelenlegi egyik politika csinálója. Tehát a probléma. És az, hogy egyébként pedig nem vesszük észre, és ilyen összemosok tényeket, hogy egy alapvetően demokratikus kormány minden alapban hirdet, ez rendben van. Egyébként a másik oldalról vetettük fel a problémát, egy diktatúrában demokráciás szolgáló lapnak szabad elfogadni hirdetést. Ez két különböző történet. Eh, eh, Horváth Gábor, én sok tekintetben tisztelem, eh, sokkal, eh, hogy mondjam, okosabb, hogy ne látná. A saját érvelésre, de mert nem egyszerűen fél lábon áll, hanem hát, hogy mondjam, igaz talán. Ha jól értem, bár a két történet egymástól kilométerekre van, hanem kilométer százakra, de ez a történet és a Fodor Gábor történet valahol távol rokonságot mutat, ha jól értem. Abszolút. Édes hogy nem is távolni, hanem édes testvérek. Azt kérdezem tőled, hogy ez mennyire objektív, mennyire mondhatja azt, aki ezzel vitatkozik, hogy ez a gyurcságy monomániája, vagy képes vagy emellett mással is argumentálni, hogyha egyébként ezt szóba hozzon? Milyen? Azt hiszem, hogy képes jó, csak adjál egy kis támpontot, hogy milyen argumentációt szeretnél mi. Nem, hát ugye a, a, adott esetben, hogyha a Horváth Gábor lenne itt, függetlenül attól, hogy én Horváth Gábort már hallottam ezügyben. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy amit te mondasz, azzal egyrészt könnyű vitatkozni, másrészt nehéz. Mert aki egyébként nézi a valóságot, az sok szempontból azt tapasztalja, amit te mondasz. Az a kérdés, hogy ez a tapasztalat, az egyébként mindent megmutat-e, azt is, ami szabad, száma, szabad szemmel egyébként nem látható. Kérdezem tőled azt, hogy ne... A világ jelentős része szabad szemmel nem látható, mégis bizonyos módon leírható. Uh, Utanok itt bizonyos fizikai valóságokra, és akkor nem, nem értünk el a kvantumfizika rejtelen egyszer. Hát most tényleg. Ha ilyen eh, magas akarsz Nem, nem, akkor... nem. Nem csak az a kérdés, hogy vajon, amikor eh, ez szóba kerül, akkor mennyiben hozható a szóba, ahogy te annak idején ezzel vívtad a küzdelmedet, és alul maradtál, vagy győztél, de nem eléggé győztél, és lett az eredménye az, hogy önálló ön pártot alapítottál. Teljesen. Teljesen. Hát nézd, én nekem... Te tudod jól, meg a hallgatók része és én, én nem gondolom magamról, hogy hibátlan ember lennék, és ne követtem volna, hogy akár ne követnénk el hibákat, hogy tett tévedésekbe. De van valami, ami szerintem a demokratikus ellenzét jó néhány tényezőjétől itt az lmp t és a, a, a, a, a, a, a MSZP-t hoztam, ugye szóval szombaton megkülönböztet. Soha, soha semmilyen módon, sem politikai, sem pénzügyi, sem magánértlenben nem kötöttem Alkut Orbánékkal, és nem tettem gesztust. Én a diktatúrával szemben ezt egy morális alapigénynek gondolom. És nem biztos, hogy igazom, hogy itt kell viselteni. Az az -e, jó, jó, a Fodorról volt, szemben. az MSZP és az LNP hogyan tették azt meg, amit te nem? Ki a szavazta meg a, az Alkotmánybíróság két taggal történő kibővítést? Ez az LNP-vel szemben Igen. Hát de vicce már. Hát eljátszuk, hogy itt jogállam van, Miközben teljesen nyilvánvaló, hogy az Alkotmánybíróság ezen oknál fogva, lást összetételve, lásd alkotmánybírósági törvények választása egy megtört gerincű, az orbáni i diktatúrát szolgáló szervezet. Aki ennek a legitimitását megpróbálja alátámasztani ellenzéki szavazattal, az megint szemben áll. Jó, ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis ö, ugye itt a részletekben ra, rejtőzik a, az igazság, hogy az a kérdés, hogy lehetővé teszi, ugye hogy fogalmaztál te? Együttműködik vele, vagy hogy volt a mondat? Áll, e, jó, de én, én meg ha azt kérdezem tőle, hogy önmagában vajon valaki, valakinek a szekerét akkor, hogyha a működését lehetővé teszi, vagy pedig valaki azzal fejezi ki csak és kizárólag az ellenvéleményét, hogy egyébként minden tekintetben ellenáll, és semmilyen vonatkozásban nem működik vele együtt, ad abszurdum, nem szív vele egy levegőt, ami egyébként nem lehetséges, mert ugye az fizikailag lehetetlen, de azt mondaná egy gyógycságy felett, hogy ez fizikailag lehetetlen, de törekedni kell rá. Tehát természetesen nincs egy fix választóvonal, de azt gondolom, hogy ami a diktatúra általázásához érdemben hozzájárul, ami vele való érdemi együttműködést bizonyítja, az túl ezen a határon. Ha egyébként a <coughs> ráva visszabályozásának kérdése. Nem az ezt a részét értem. Okay. Mi az hogy védke, ahogy az, az LNP, az alkotmánybíróság, a Fodoré pedig a népszalázás? Én nem fogok tovább menni, mert egyébként ez a vitel nincsen kedven, és azt is elmondod nagyon Jó, nyilván. Jó, oké, rendben, van. akkor azt kérdezem tőled, ami egy fontos dolog, hogy tételezzük fel, hogy győz az úgy És azt is érzékelem, ami tőlem nem áll távol, csak Ugye egyenként tudnánk hosszan beszélgetni, ugye, ugye egyszer Lázár János mondta, hogy ő tudja, hogy mi elvi kérdés, és utána aztán ugye jöttek a praktikus dolgok, és akkor, akkor az ember azon gondolkodott, hogy valószínűleg tudja, de a praktikum az néha hogyan írja fel az elvi kérdést, csak hát akkor abban a pillanatban az már nem elvi kérdés. Uh, ugyanígy lehet elvi kérdés, hogy én elmentem a polbitbe, a pestis és a barátnőm pedig azt mondta, hogy ő nem ment volna el, én pedig azt mondtam, hogy én pontosan tudom, hogy miért megyek el, de, de van olyan ember, aki számára valami elvi kérdés, én pedig képes vagyok azt nem olyannak látni, sőt, még az is lehetséges, hogy hétfőn és kedden nem ugyanúgy látom az elvi kérdést, amit egyébként az én gerincemmel hoznak összefüggésben, amikor ezt megpróbálom megmagyarázni, ez pedig nem fogadják el. Ez egy nagyon bonyolult dolog, ezért mondom, hogy hosszasan lehet róla beszélni, de most ezt az egész részt gondolatjelbe rakva. Tételezzük fel, győz az ellenzék. Hogyan fognak tudni úgy együttműködni azok a pártok, amelyekkel szemben mondjuk te a legnagyobb sikert elérő, most olyat kívántam neked, aminek biztos örülni fogsz, ha bekövetkezik. Hogyan fogja tudni, majd elfogadni azt, hogyan fog tudni együttműködni azokkal, akikkel szemben most ilyen elvi fenntartásokat hangoztat, ha érthető, amit én mondok. Igen, belátással és kompromisszumokkal. Mondok mást. Látszolaj, tartozik. 43 környékén, amikor a szövetségesek látták, hogy vereséget fognak bírni a harmadik birodalomra, akkor az amerikaiaknak az volt az egyik problémája, hogy jó, de hogy a csutába lesz ebből a fasiszta népből egy demokratikus ország. Félt és nelszik, nem gondolom Magyarországot fasiszta, tehát tessék érteni a, a, a, a szövegnek a valóságos tartalmát. Megrendeltek ezeri tanulmányt amerikai életemel, hogy olyan lehet demokratizálni egy népet. Több ezer oldal született. Tartalomban, módszertalomban, stb. Képzelő a győzelem után, csak azt vették észre, persze ha kellett hozzá egyébként az amerikai káltalmazott demokratikus alkotmány hogy nem csak a politikai hatalomra mértek vereséget, hanem arra az eszmeiségre és kultúrára, és a német nép iszonyatos tempóban nem demokratizálódott, annélkül, hogy ezeket az előzetesen kitalált programokat végre kellett volna hajtani. A Fidesz veresége meg fogja változtatni Magyarországot, és benne a demokratikus ellenzéki te, te úgy tekintenél változóra. egy ilyen ellenzéki győzelemre, mint hogy a tavasz elbánnék a hóval? nagyobb részt, igen, bár a marad még ott van, <gül> Jó, rendben van, de ezek, szépen, amit képet mondtam, az nem teljesen alaptalan. igen, de igen. a ott azt, azt kérdezem tőled, és igazán nem mondhatod azt, hogy nem vagyok együttműködő. Ami egyébként az is benne van, hogy én nagyon szeretek veled beszélgetni, és ha más okból nem, akkor a hompól, miatt nekem nagyon fontos a népszava. És én ezeket soha rejtettem véka alá. De most, hogyha egyébként hallgat téged bárki is, belétve az olvasók, akkor mit tehát, ha ez egy megfelelő kérdés? Ha nem, akkor segítsél kiavítani. Hogy mi lenne az a mód, ahogy a népszavának szerinted, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni, mert ha azt mondom, hogy viselkedni kell, akkor a népszavát nem akarom kiskorúsítani. Tehát mi kéne ahhoz, hogy neked jobb véleményed legyen a népszaváról, mint amilyen most van? Miközben a státuszkó nem változik, átmeneti? Nagyjából abban azt az éli mint egy százmillió forintot, ami stopsorosi és menekülkügyes egész az reklámokkal jön, azt tessék vissza szóval készítani. Tessék megmutatni a intagságunkat legalább ebben a nagyon szimbolikus formában a hatalomtól. Ha te azt gondolod, hogy előzetes tárgyalások és feltételek nélkül állapodott meg Orbán, Rogán Puhal, hogy milyen felterekmányt kapnak hirdetést, akkor te vagy naiv, vagy, vagy vak. Nem, nem nincs de... Nincsenek ára? Van ennek ára. Hidd el nekem. Megmondom neked, hogy akkor... mi a legnagyobb ára. Én tudom, hogy mi ennek a legnagyobb ára. Ennek a legnagyobb ára az, hogy egy olyan kettős vélt vagy valós lojalitás jön létre, ami egyetlen egy dolgot nem akadályozhat a tisztállátást. De én azt tudom neked mondani, hogy adabszurdum létezik olyan együttműködés, amely a tisztánlátást rábízza a szerkesztőségre, miközben e, neki Elvileg. Állat, ne szórakozzam már én a te ember vagy. Nézz már meg, hogy mi oda vannak hirdetések, e, hány rogának kapcsolatos ügyszerek a lépszavában. És akkor beszéljünk világosan. És mi játszuk a hülyét? Nem, én most azon gondolkodom, hát hogy... Meg nem, én csak azon gondolkodom, hogy ebben ha ez így van, akkor abban feltétlen az van-e benne, amit te mondasz? Én most ezen gondolkodom. Feltétlenül. Én nem... van többet tudok, mint te. Jó, én, jó én, én van igazad van, van nem viszonylag. Én is tájékozott tudok lenni, de én most nem a te tájékozottságot felül akarok kétségeket hagyni. Azt kérdezem tőled, hogy oké, okay, rendben van, legyen így. Az a 100 millió forint, az én tudtommal, a tévedés minimális kockázatával jelen pillanatban ennek a lapnak az életébe kerül. Ugye azt mondja a Horváth Gábor, az is megérne egy misét, hogy az elben baloldali szimpátív üzletemberek zöve miért tartja távol magát a sajtótól, nem hogy nem segít a talponmaradásra, még szerepelni sem akar benne, nehogy felfigyeljenek rá. Azt kérdezem tőled, hogy én ez, vagyok... a Mephisto, ez a Mephisto problémája. Tessék Mephistoval beszélgetni. Ez nem az én problémám. Tehát mindenki tud találni magának felmentést, hogy miért működik egy diktatúrával. Ha ez így van, kérem szépen, akkor nagyon sokan találnak felmentést a fel személyes is. Hogyha a köznyilvánosság befiásos szereplői ezt a mintát mutatják, hogy pénzügyi anyazóhol, de nem volt más választásuk, akkor ugyanazt a mintát fogja látni sok százezer ember. Jod, azt akkor kérdez... nekem ezek nem mutassák magukat a diktatúra a hiteles ellen. Én, hát ez én, én ezt értem, hogy egyetértek vele, az majd a következő kérdésből ki, Én azt kérdezem tőled, hogy akkor ma egy közalkalmazott, egy bíró, egy ügyész, se lehetne, de mondjuk egy minisztériumi dolgozó, aki szolgálja a munkájával, egy önkormányzati dolgozó, egy fideszes önkormányzati dolgozó, aki szolgálja a munkájával a fideszes önkormányzat... Valaki igen, valaki nem. De ezt ki fogja Még majd hagyva... eldönteni. Tehát, e... Hogyan? Tehát Kovács, Kovács Veronikának, vagy Kovács Istvánnak független attól, hogy nő vagy férfi, aki mondjuk holnap tisztázó beszélgetést kezdeményez, náladban azt mondja, hogy Gyurcsány úr, önök nyertek, de tiszta lelkismerettel szeretném folytatni a munkámat, mondja meg kell, hogy lelkismeretfordulásom legyen, vagy önök átvesznek engem, mondván, hogy én együttműködtem az előző rendszerrel, és ez, és ez most nem, az, ez, ez most nem ugye az elszámoltatás, ez egy fontos dolog. Te nem tudod, tehát el, elvileg is erre válasz, csak az, az nagyon semmit mondó lenne. Azt tudok mondani, hogy az a területi igazgató, aki a szülők a tan, tantestület általános támogatása ellenére egy fideszes párkatotánát nevez ki iskolai igazgatónak, annak azt tudok neki mondani, hogy igen, maga ne haragudjon. Politikai értelemben leszerepelt. Maga a diktatúrát szolgálta. Magának egy demokratikus rendben nem lesz vezetői feladata. Tessék visszamenni biológia tanárnak. Én meg nyugodtan, nincsen probléma ezzel, tehát nem kell ellehetetleníteni. De maga megbukott. Ilyen egyszerű példát tudok önnek mondani. Közben az Országos Bidai Tanács elnökévé Handó Tünde egyik legkritikusabb bíró ellenfelét választották meg a napokban. Tehát lehet emberként is viselkedni, és demokrataként. Ez két különböző minta. Mindenki maga dönt a maga sorsa felől. Én is válhatta volna Orbán sorába. Ha én Orbán támogatója lennék, akkor az országok mutatának, mint az egyik legtisztességesebb volt üzletembert. Ehhez képest a fügeszes világ az, csak azért jól a szemben álló gazember vagyok, és évetek az ellenőrzést meg kettőszázat. El lehet dönteni, hogy beállok az, vagy vállalom. Elveszítettem a vagyonom felét, nem kell miatt, miatta, mert maradt mégis elegedő az alatt, hogy őszakadjuk politizáltam. Így is lehet dönteni, meg úgyis is, hogy eladom a lelkemet a szátánnak. És valójában akkor az igazán, tehát a, a, mindenki, aki adott esetben a hajdan volt pártodban, az MSZP-ben van, és most hallgat téged, tehát nem a vezetőkről beszélek, hanem a tagokról, azok most gondolják át, hogy ők hogyan vannak, és valójában váljanak ki az MSZP-ből, és legyenek a demokratikus koalíció tagjai? Hát mindenki a, a maga életének a kovácsak. Jó, de azt az, el, azt az önelszámolást, amit te elválsz az emberektől, azt egyrészt az emberek általában nem látványosan szokták megtenni, általában nem kampányidőszakban szokták megtenni, és mind a ketten tudjuk, hogy ez egy folyamat. Igen. De nekem nincs, nincs személyekkel szemben elvárásaim. Hát ki a baratos csuda vagyok én. Én elmondom nyilvánosan, én mit gondolok a világról. El is egyfajta mérce. Van egy úgy dönt, hogy a gyurcsány mércéje helyes. Van egy úgy gondolja, hogy hamis. Van egy úgy gondol, hogy önigazoló. vannak úgy gondolja, hogy egy ripacs. Mindegyiket lehet Jó, de ha én pontosan le tudom fordítani azt, és magamra vonatkoztatom, mert ugye nem, nem a, a példádat vonatkoztatom magamra, hanem most én vagyok a gyurcsán, aki így beszél. Az azt mondja, hogy én együtt tudok veled dolgozni ennek dacára is, de majd, amikor együtt fogunk dolgozni, akkor annak a terhét, amit én most megfogalmaztam, azt a váladon kell, hogy vigyed, és amik kettőnk együtt. Hát hogyan fogsz, hogyan fogsz tudni együttműködni azokkal, akikről egyébként te így vélekedsz? Elmondtad már, de az mégiscsak a, a napi együttműködésben olyan kompromisszumokat igényel, amit nem. Tehát hogy mondjam neked? Én megéltem magamat kompromisszumkésznek, és megéltem magamnak olyannak, hogy nem mentem, nem szálltam be egy livbe a Magyar rádióban abban benne volt Győri Béla. És ha azt kérdezett tőlem, hogy én melyik énemmel azonosulok, akkor mind a kettővel, és ha megkérdezett tőlem, hogy én miért nem maradtam olyan, mint amilyen akkor voltam, amikor nem szálltam be a livbe, arra csak azt tudom neked mondani, erre nem tudok pontosan múlt az idő, és hogy akkor ezt a azt adtam, most meg ezt a választ adtam, és hogy még pontosabb legyek, amikor ott ültem a Pesti srácoknál, és velem szemben volt egy nő, akiről én azt feltételeztem, hogy ő a László Petra, azon gondolkodtam, hogy én most ezt kérdezzem meg, és ha, ha kiderül, hogy a László Petra, akkor felálljak-e, és akkor az most nem annak lesz-e a bizonyíték, hogy én valójában ide el, el se akartam jönni. És ez az egészet csak azért mondtam el neked, hogy a saját magam vívódásait is megosztam veled a tekintetben, hogy ne azt, hogy feketé fejére látom a világot, beleértve, hogy én tudok számot adni a döntéseimről, attól te még mondhatod azt, hogy rosszul döntöttem. É, tudom azt mondani, hogy valaki rosszul döntött. De és... az a kérdés, hogy mitán rosszul döntött, azután mitől teszed függővé, hogy együttműködsz vele, -e vagy sem mondhatod azt, hogy fiala, te egy nagyszerű pali vagy, de nem az ízlésem szerint való. Nem szeretnék vele többet beszélgetni. Igen, hát nem feketem meg fehér nyilván, ahol te mondtad. Jó, csak ezt neked, mi? hogy mondja, nekem éreznem kell azt, nem azért, mert vele húzogatom a bajszodat, ami nincs, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, de nem a gyurcsányjal, mindennel kapcsolatban. Hogy ne tenném fel magamnak ugyanazokat a kérdéseket, mint te, és ugyanakkor próbálok olyan választ adni, hogy magam és az Isten színe előtt helyt tudok állni. Hát ugye alapvetően ez a két dolog. Nagyjából ez a dolgod, és nem kell a gyurcsán színe előtt helyt állod, mert nem tartok fent én elmondom a saját mércémet, mindeknek szabad utat adva, hogy ezt a mércés vagy sem, ez egy világos beszéd. Ha pedig Orbánnal szemben koalíciót kell kötni, akkor nyilván egy csomó praktikus megfontolás is vezetni fog. Mi lesz, az Orbán, mi lesz Orbán Viktor sorsa az követően, hogyha a demokratikus ellenzék kerül hatalomra? Börtönben. összes társával egyik. Nem csak közben itt olvasgatom az üzeneteket, amelyeket nem fogok felolvasni, mert ugye mindegyiket meg kéne ismernem. Emésztem, ami ma történt, és mindaz, ami az Altuszszal és Ceglédi Csabával kapcsolatos, ami gyűlik-gyűlik Budai Gyula okán, Uh, hát azzal a nagy, nagy valószínűséged rátartozik az előutóban. Jó, elő beszéget is folytattál, azt hallom a feleségemmel múlt pénteken is folytatod az a pénteken. ha vele beszéges. Igen, hát ezt, ezt be. mondom, hogy ez oda tolódik. Hát persze. Jobban ismeri, jó is ebben is. Azt hallom, hogy kijöttetek egymással. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést Amikor sóhajtozom, akkor nem azért sóhajtozom Mert uh, nem tudok mit kérdezni Hanem azért uh, azt, Mindenki gondoljon bele, hogy egy ilyen beszélgetés. Nem csak, hogy elfárasztja az embert, hanem el is gondolkodtatja És ilyenkor az ember óhajta, óhatatlanul hallgat Köszönöm, fel a rendelkezésre Én köszönöm, szabasz Ferencet hallottak És tényleg csak egy fél mondat, Amikor én azt mondom, hogy elfáradtam És vannak itt emberek, akik képesek ezt számon kérni rajtam én hétfőn ott voltam a nagyon messzire jött emberen, ahol engem lenyűgözött a Filippovnak és a, a Bakácsnak a tárgyi ismerete. Valamivel kapcsolatban, amivel én sokat foglalkoztam, és most is foglalkozni fogok, de a tárgyi ismeretem ezzel kapcsolatban elenyésző. És pillanatok alatt olyan akartam lenni, mint a Bakács, vagy a Filippov. Pillanatok alatt olyan lettem, mint amit 12 éves koromban voltam, hogy megláttam valakit, aki okosabb volt náluk. Olyan akartam lenni, volt olyan, aki szebb volt náluk. Olyan akartam lenni, és pillanatok alatt azt vettem észre, hogy szétesem mert aki a személyiségileg, és az nekem kevés volt, és mindig volt valaki mellettem, aki valamiben külön volt, és akkor azt mondtam, hogy olyan szeretnék lenni, olyan szeretnék lenni, olyan szeretlek lenni, és olyan szeretnék lenni. Végül is amikor a szerencsés az Isten voltából nem feltétlenül ebben a sorrendben, oda vetődtem, mint ova vetődtem. Valójában semmi más nem csináltam, mint egy ilyen kompot játszottam. Tehát elkezdtem beszélgetni azokkal az emberekkel, akik szóba álltak velem, és akik valamilyen módon különbek voltak, mint én, hogy hát ha legalább a beszélgetés szelleme által valami rám ragad abból, ami bennük van, ami természetesen egy kocsi zoltán a folytatott beszélgetésből nem következett, úgyhogy sonkorászni tudnék. De próbáltam ezeket a beszélgetéseket aztán már nem csak aként a, a, a értelmezni, hogy én, hogyan tudok ezáltal épülni, hanem hogy abból egyébként mások számára, akik bennünket hallgatnak azok számára is legyen valami, ami számukra fontos. Így jött létre ez a nagyképi fogalmazás, ez a jelentés az árbuckosárból, mintha az én szövegemet egyáltalán érdemes lenne valahogy is értelmezni. De ha ez netán így van, akkor abban azért gondoljanak bele, hogy ebbe el lehet várat. Kőstekintett arra, hogy ezek nem baráti beszélgetések, ezek konzíliumok, hanem is a szó orvosi értelmében, és igen, ebben el lehet fáradni, amikor az ember egy hét öt napján csinál ilyet naponta három-négy adott esetben hétfőn, vagy pénteker, és csütörtökön négy vagy öt különböző emberrel, plusz még egy tévémi sorban, négy személyel hat témában. Nem sajnálhatok magam. Csak több megértést kérek. És cserébe természetesen ez a megértés, önök iránt is meg kell, hogy valósuljon. Uf! Én beszerettem. Most kifújtam magam. Igen, volt a Donátot. <Szorítan> Nézést a késésért lehet. Volt egy hosszabb beszélgetés Lázár Jánossal, meg különösen a mostani Gyurcsány Ferenc beszélgetésben viszont el is csúsztam időben, meg el is fáradtam. Azt kérdezem tőled, hogy abban az értelmezésben, ahogy egy... Egyházi ember ezt szóba hozza, az mit jelent, hogy nem mondok ítéletet felette? Mit jelent az, hogy nem török pálcát Más Másfelől mit jelent az, hogy ítéletet mondok felette, miközben nem vagyok bíróság, és mit jelent az, hogy pálcát török felette? Hm. É, azt hiszem, hogy az a pálcát török felette, vagy, vagy ítéletet mondok felette, ez, ez rokon értelmű, de nem, nem teljesen azonos kifejezéseket jelent. Az ítélet, maga a szó, az minden egyes esetben transzcendens jellegű, még akkor is, hogyha egészen hétköznapi polgári, meg egy válóperben kimondják a döntést, az is ítélet, egy tyúkper esetében is ítélet születik, meg egy politikai ügyben is. De mindig benne van ebben az embernek az a furcsa előérzete, hogy egyszer az idők végén, jön a végső ítélet, az uranapja, a, a mindent lezáró, minden nyilvánvalóvá tévő döntés arról, hogy ki mit cselekedett, illetve az, amit elmulasztott, vagy amit cselekedett, az a többiek javát szolgálta-e, mondjuk biblikus értelemben. Legyen az Ezt akár, értemes, is, akár, én is sejtettem, hogy ez lesz a válasz, de azt árult el nekem, hogy e tekintetben álságos vagy nem álságos módon megfelelő rész aláhúzandó. Miért mondják azt az emberek, hogy miközben pálcát történek felette, és miközben ítéletet mondanak felette, fogalmazásban azt mondják, hogy nem török pálcát felette, és nem mondok ítéletet felette, miközben azt teszik? Bocsánat, élek, ez egy sima kétmutatás. Tehát, hogyha ha más mondanak és más tesznek, az, az semmi más, mint ő, hipokrita. De a végítélettől függetlenül nem bíróság mondhat ítéletet és törhet pálcát bárki fölött anélkül egyébként, hogy az Isten haragos szemmel nézne rá, vagy felvonna a szemöldökét? Ebben az én szemületem nagyon különbözik. Tehát azt gondolom, hogy az ítélet az, az annak ellene, amit mondtam, hogy az emberek jelentős részére valamilyen transzcendens jelentéssel bír, az én számomra teljesen evilági. Az játékszabályok összességének betartását, illetve döntést arról, hogy aki betartja vagy nem tartja be, ennyit jelent, és semmi köze az ember élete lényegéhez igazából, ahhoz, hogy miképpen... Magyarul, hogyha te valaki fölött pálcát tősz, attól ő még lehet, a te olyan embertársad, akivel te szorosabb kapcsolatot tartasz föl. Sőt, sőt, hát abban az esetben nagyon egyszerű képlet nálunk ugyan hivatalosan nem így hívják, hogy gyónás, hanem lelkipásztori beszélgetés, de az az ember, aki hozzám fordul, és azt kéri, hogy lelkész üljünk le egy órára, kettőre, és hallgasson meg engem, az nem azért kéri ezt, mert túl sok a szabadideje, vagy arra kíváncsi, hogy milyen képet vágok, hanem azért, mert meg akar szabadulni. Ezt, ezt tökéletesen értem, de van-e olyan donátúr, hogy te valakinek azt mondod, és természetesen nem előzmények nélkül, magával nem? Elvileg nem tudom kizárni ennek a lehetőségét, soha nem fordult még előtt. A kiátkozás abban az egyházban, ahol te vagy, hogy hogyha tök hülyeségeket kérdezed, de legalább egy okos ember van itt, és az nem én vagyok, olyan, olyan létezik? Az eszkomunió az egy nagyon ősi hagyomány, és, és, és bocsánat, valójában a, a zsidóságra megy vissza, ne felejtsd el, hogy a, a legsúlyosabb kiátkozás nem, nem Jézus pere volt, hanem Spinozájé. Akit, aki ortodox volt a szükségszerűségek folytán Amsterdamban és a hitkösség úgy tett, mintha meghalt volna, kiközösítette azért, amit a, a teológiai-politikai művében a múzesi etikáról, illetve a múzesi könyvek keletkezéséről írt, és mind a mai napig igaza van, de ezt a saját kora és saját hit nem ismerték föl, és úgy tettek, hogy jobb, hogyha inkább meghal virtuálisan, semmint, hogy bármiféle közük legyen egy ilyen gondolkodóhoz. Az evangélikus egyházban is létezik nem exkommunió, hanem, hanem valamilyen módon eltiltás a tanítástól, vagy az egyház közösségéből való e, e, kiírás, vagy kiiratkozás. És ehhez Bár mit kell e... elkövetni, és ki az, aki ezt kimondja? Egy, ezt, ezt akarom mondani, hát egy, egy, egy kollégád, egy püspök kollégád volt, Dezséri László. Gondolj bele. Neked rádiós kollégád volt, nekem lelkész volt, volt, nem találkoztam vele, csak tudom, hogy ki volt, aki 1956-ban úgy döntött, hogy mindennek vége. Saját maga fölött mondott ítéletet, és úgy döntött, hogy inkább a magyar sajtószolgálatában marad, és rádiósként élte le élete háttal lévő 20-val évét, és az egyházzal úgy szüntetettek minden kapcsolatot, hogy megbüntette magát, hiszen deáktéren lakott, halania kellett minden, nap az vagy minden vasárnap az orgonát látni az embereket. Ez tökéletesen, tökéletes de, de, de mi van, de. akkor fordítva van ez, amikor ezt az egyház teszi? Az egyház ezt nagyon nehezen teheti. Mondok meg egy példát, ami, ami a közelmúltbeli. Itt volt Lehel László ügye, akiről egy kollégád, egy aztán magyar nemzetes újságíró, tényfeltáró tínyfeltáró riportban tette közzé, hogy e, e, titkosszolgálatokkal, illetve 3x3-as hossz időn keresztül mi módon működött együtt. Az egyház összeült, majd a, a kolléga, aki már nem is fiatal 70 éven túl van, és már régen nem tölt be e, hivatásos vagy gyülekezethez köthető lelkiszi szolgálatot, adott egy interjút az Evangélikus Életem mm -hmm, labba, amiből közölte, hogy hiszen mindenki tudott erről. Igen, nem akkor mi? és, és, és akkor bocsánatot kértek tőle, félelés és ne hogy, hogy akkor a, ezek a dolgok részben elévültek, részben a történelmi kutatásra tartoznak, és az a fajta arrogancia, amivel a sajtó ráúszult a tiszteletre méltó, segítszervezetben tevékenykedő idős kollégára az méltatlan. Én ezt értem, de azért halkan azt kérdezném, hogy ebben a donáti magyarázat is benne van, vagy arra még várhatok? Az én magyarázatom az úgy hangzik, hogy senkit meggyőződése, gondolkodása, megfogalmazásai, ha tetszik, ízlése vagy vonzódásai alapján nem lehet a közösségből kivetni. Egyáltalán a közösségből való kivetés, a legszörnyűbb dolog, egy családban és egy gyereket nem lehet iközösíteni, azért mert bepísélt, vagy azért mert lopott. A szülők felelőssége, hogy akkor nézenek maguk, mit rontottak el, de ne a gyereket büntessék a saját maguk fogyatékosságért vagy hibáért. Azt kérdezett, hogy igen. Várj még egy percre, még a mondat másik része, hogy ugyanakkor azt gondolom, hogy az Isten, akit nem lát senki, nem hall abban tapasztalunk meg, ahogy a többi ember hozzánk viszonyul. A mi hitünk szerint a názereti Jézusban azt tette végérvényesen, visszavonhatatlanná és érvényessé, hogy inkább meghal a másikért, a bűnösért, a kurváért, a vámszedőért, pilátusért, eródesért, semhogy kárhoztassa őt. Ez az ellenség szeretetet. Itt az exkommuniónak semmi beszélhet. Értem, és ebből a szempontból a halál az is egy, azért is egy nagyon jó megoldás, mert ugye elvileg. Egy olyan ember számára, mint én, az visszacsinálhatatlan, egy hívő számára ez más tartalommal bír, de attól maga a cselekedet jelentősége nem biztos, hogy relativizálható. Ugyanakkor felveti az egész problémakör, amiről mi beszélünk, a bocsánat, a megbocsátás kérdését, ami ma annyiban jött elő, egy világi példával élve, hogy egy lakossági fórumon valamit mondott Lázár János, amivel kapcsolatban felhorgattak az érintettek, vagy az érintett érdekszervezetnek a vezetője, felhorgattak mások, ellenzéki pártok, és én ma idő után beszéltem Lázár Jánossal, aki sok minden más egyebek mellett azt mondta, hogy ebben a tekintetben elnézést kér, Magyarázott az, hogy másféleképpen beszél az ember, egy lakossági fórumon is volt, aki ebbe végül is belekötött, és ugye a kér, végén azt kérdeztem az emberektől, ugye volt egy beszélgetés az emberekkel erről, aztán volt Lázár János, és aztán ismét beszélgettem az emberekkel, és kérdeztem, hogy megbocsájtanak-e, és habár az első ember azt mondta, hogy ő ki nem állhatja a fideszeseket, de ezt ő tökéletesen elfogadja, végül is a mérleg nyelve a nem megbocsájtás felé billent. Azt kérdezem, hogy te, Donát László, hogyan vagy a megbocsájtással és ha nem megbocsájtással? Drága János, nincs annyi időt, hogy meghallgass, de tudjuk mondatban annyit rögtön hagyj reagáljak, nem is öröm a konkrét ügyet arról, tehát nem tudok beszélni, de arról igen, hogy akár a művészet, akár a sport, akár a politika, az nem teológia. Lehet teológikusan megközelíteni. Igen, tát, erre gondoltam. Ezt el. Én azt gondolom, hogy azok a borzalmas szobrok például, amit a szem, az említett kancellárnak is valamilyen fajta köze van a szabadságkérem állító tisztonyathoz, az, az nem megbocsátás kérdés. azt egyszerűen el kell távolítani. Abba a percben, hogyha a kormányzat az kiviszi a, a török-bálinti szoborparkba, akkor engem továbbá nem érdekel, és túlteszem magam rajta, hogy éveken keresztül megbotránkoztattak esztétikai, és morális, és hitbeli tartásomban egyaránt, hogy megkíséreltek megbotránkoztatni, de ameddig az ott áll, addig ez nem megbocsátás kérdése. Köszönöm. Beszélgetésünk második felében, eredetileg ez lett volna az egyedüli, de hát mindig van miről beszélgetni veled, felől sose volt gondom. Az pedig a horti féle történet az a kérdés, hogy azt izoltának, Zoltánnak, akinek elnézést, először segíts. Mi az a liturgikus naptár? Az az, amely tartalmazza az egyházi ünnepeket hétköznap, illetve vasárnap. Az egyházi év beosztását jelenti, mikor van karácsony, húsvét, pünköst, különböző fontos szentek ünnepe, és így Kérdésre, Gégye István kérdésére, Oszti Zoltán egyebek között a szalábijakat mondta. Eszünkbe nem jutott, amikor elkezdtük a szervezést, hogy ez a dátum épp a holokauszt emléknapjára esik. Egy koncert szervező cég nyilván megnéző, hogy mi mivel ütközik, egy kultúrház nem szervez programot, talán foci meccs idejére. Mi nem így vagyunk ezzel, megnéztem a liturgikus naptárban, és az én naptáramban, melyik szomba szabad még, ez a hétvége át legközelebb Horti Miklós halálához, mindig ekkor szerveztük az elmúlt években is a megemlékezést. E az én megütközésem mennyire tud a te megütközésed lenni, mely szerint a horti féle megemlékezés és a holokauszt emléknap az hogyan viszonyul a kultúrház programjához és a focimeccshez? Hát ez ugyanaz, mint a 20 éve ezelőtt vagy kb. Lígy Dávid Dibolyans a futballmeccs, Mécs Imre a 301-esben. Ezek a Szerencsétlen figurák, hogyha beszorítják őket, akkor, akkor mondanak valami nagy-nagy butasságot, meg semmi értelme, illetve rosszabb, mintha nem szóltak volna. Ebben az esetben a katolikus lelkész azt tette nyilvánvalóvá, hogy számára január 27-e, az alsóti haláltáború felszabadítása, tökéletesen érdektelen, jelentéktelen, felejthető semmi. Nem tartozik a liturikus naptárába. Nem érez miatt a bűntudatot, nem érez érte felelősséget. Én azt menjen egy picit el Németországba, vagy Lengyelországba a kollégákhoz, és kérdezem már meg őket, hogy mit kapna a püspökétől egy olyan katolikus pap, aki semmibe veszi más emberek gyászát, halálát és pusztulását, akár csak 70 évvel később is. Azt kérdezem tőled elnézést, hogy másfelől közelítek ehhez, de itt válik talán objektívé a kép. Egy liturgikus naptárban, amihez én annyira értek, mint a harangötéshez. Anélkül, hogy ez nem tartozik az egy... Tehát, hogy a liturgikus naptárnak mennyiben kell, hogy része legyen az, hogy az a nap egyébként a mások számára függetlenül, hogy ő erről meg akar emlékezni, vagy sem a holokauszt emléknapja. de megint mondom a párhuzamot. Figyelet. Pontosan tudod, hogy a zsinagógai naptár, amely adekvát párhuzamos párja a, a, a liturgikusnak, megmondja minden nap, hogy mikor áll be péntekenként, szombat, mikor, mikor megy ki a szombat, és Igen. mikor van pészark, és mikor van sövó. É, ennek a logikájára megy a liturgikus naptár, de sokkal lazábban és könnyebben. A másik vatikáni óta akár szombaton is lehet vasárnapi szentműségt tartani, hogyha egyszer úgy jön ki a lépés. De, de nem is ez az izgalmas, hanem az, hogy hát attól, hogy betartja a liturgikus naptár eseményeit, bármikor, hétfő reggel, csütörtök délben, vasárnap délután is tarthat horti Miklósi rekviemet, hogyha ez a ingerenciája van, hát tartson. De, de ez nem ér, ez kb. annyi, mint én azt mondanám neked, hogy az én Mirjam lányom könyvírásától teszem függő, hogy mikor imádkozom. A Azt kérdezem tőled, hogyan viszonyuljak én, aki alapvetően megérteni akarja, és nem vagyok hozzáért, és nem is nagyon akarom ezt az egészet egyébként mások megítélésének a függvényében értelmezni, a saját értelmezési keretemben szeretnék rájönni ahhoz, hogy én ezt hogyan viszonyuljak, hogy egy ilyen egyházi megemlékezésnek van három uh, világi figurája, és aki közül az egyik közjogi méltósággal is bír, ha egyébként a közjogi méltóságot én jól mondom, egy történész, aki egy történész, tehát egy, a Veritas Intézet igazgatója, Boros Péter, aki egy volt miniszterelnök, de egy olyan személy is, Lezsák Sándor személyében, aki egyébként a regnáló kormány ö, működése folyamán, a parlament egyik alelnöke. E, ehhez hogyan viszonyuljon valaki, aki egyébként ezt az egyházi eseményt valamilyen módon ezt az emlék-megemlékezést meg akarja érteni? Tudod, az egész úgy botrányos, ahogy van, hiszen ez többször, és többféleképpen kollégáid elmondták a sajtóban, hogy Horti Miklós református elvétitvallású ember volt, őt <coughs> mint szemmisével ünnepelni egy kicsit Barnért és ostobácska. Egy másra kezégál meg. Mennyire bornért? Ez annyira bornért, mintha én bemegyek egy dohánybólba és kérek egy cipőt. Nem, egészen másról van szó. Arról van szó, hogy, hogyha te mondjuk oda mész egy leszbikus buliba, és közlöd, hogy már pedig lent el, ha csak a lányokat szereted, úgyhogy most vegyék tudomásul, hogy nem, tud, nem tudsz figyelemmel lenni az ő uh -huh. állítódásokra. Uh -huh. Majd meglátod, hogy mit kapsz ezektől a lányoktól. Uh -huh. Jó, de, de, de visszatérve a, a, de értem. a példázathoz, ez a három ember egymástól erősen különbözik. Életkor, tapasztalat, politikai beállítódás is. Egyben úgy tűnik, hogy mégis közösek lehetőséget biztosítanak a nevük, a címük, a tekintélyük, vélt vagy valós tekintélyük segítségével valamihez ami ellen a józanész és az emberi tisztesség tiltakozik. Ezek az emberek nem követtek el semmi más hibát és bűnt, mint a bíbói politikai etikát sértették meg. Ezek az emberek bíbó katedrája előtt mindbukatnak. Értem, és ebben a tekintetben ez ugyanaz, mint hogy a törvény nem ismerete nem mentesít bennünket a törvények szankciója alul? Kiválképpen akkor azok a törvények az örökkivaló törvények. Én ezt értem, hogy idézőjelben voltak. Azt kérdezem tőled, hogy miközben ezt Expressis verbis nem igazolták, csak érzékeltették, hogy nagy valószínűséggel Erdő Péter volt az, aki rávette a plébánost arra, hogy ez maradjon el, ezt te valamilyen módon tudod érzékeltetni, hogy egy egyházban ez hogy van, vagy hogyha erről nem írtak konkrétumot, akkor ebbe se akarsz itt részleteket mondani. És úgy, Nem, és, és úgy tekintem, mint a 2000 éves pápai állam diplomáciai szövevényét, nincs ember, aki ezt átlátná és ismerné. Számra sokkal egyszerűbb az én, mondjuk így, történelmi materialista fölfogásom számára hogy volt egy józan ember, akár a külügybe, akár a kancellárián, vagy bárhol másul, aki egy telefont felragadott, és akár közvetlenül, akár a bíboroson keresztül értésére adta a plébánosnak, hogy... Ez a, ez a szándék is tett olyan érdekeket sért, amelyek messze meghaladják az ő Világi ember mondta, aki felszólalt volna, idős ember közel a 90-hez hajnan volt miniszterelnök, aki azt mondta, hogy őt zavarja ez az egybeesés, hogy ez, ez a két alkalom ez ugyanarra a napra esik, de ez őt nem befolyásolja abban. Tehát, hogyha netán véletlenül ezt nem mondták volna le, Boros Péter zavartan, de beszédet mondott volna. Az, amikor valakit zavar a holokauszt emléknapja, azt te a donáti nyelvezetedben tudod értelmezni? Nem. Nem, ne zavarja, hanem vegyek komolyan. Vagy zavarja annyira, hogy minden mást lebénít, megállít és, és felfüggeszt. Végül a szónak abban az értelmében, ami Donát Lászlóhoz kapcsolódik. Azt kérdezem, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezedben vagy kezemben van, ha egyáltalán bűnös és van zálog, és egyáltalán a párhuzam, a fogalmazása, ahogy én élek, az megállja a helyét. Hiszen a tegnapi Magyar Hírlapban lehozták azt a beszédet, amit ugye nem mondhatott el Lezsák Sándor. Le Lezsák Sándor a mostani országgyűlés alelnöke tovább megy, mint Boros Péter, akit egyébként zavart volna az, hogy elmondja a beszédét akkor, amikor az egybeesik a holokauszt emléknappal, ám arról nem tudok, hogy bármilyen orgánum egyébként leadta volna a teljes szöveget. A magyar azonban tegnap, illetve talán a nyomtatott verzió is, nem tudom, előttem a magyar hírlapon van, teljes terjedelmébe lehozta azt a beszédet, ami nem hangzott el, itt is van, elhangzott volna 2018. január 27-én Budapesten a Belvárosi Prébárnyi, a templomban Sándor csendes ima. A belvárosi plébánia templomban Horti Miklós történelmi politikai karaktergyilkosság áldozata. És ez a csendes ima. Ez se nem csendes, se nem ima. De ez mit érdemel, érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van a szó szoros vagy a szó idézőjelez értelmében? Tudod, Lukács Jajgy akivel, akit mostanában a sűrűn háborgatnak, sokkal sűrűbben, mint Horthy Miklós karaktergyilkosság című, mondta egyszer, és már nem tudom, hogy hogy is öröklődött ez tovább rám, is, ismertem őt is még, a nyusika a Himalája tetején és nyusika az oroszlán, az Alföldön is oroszlán. Ennyit lesekről. Maga az esemény beleért, vagy nem jött létre de ennek ugye úgy lett nagyobb a lángja, hogy közben a szó valódi értelmében nem is lángolhatott, hiszen az esemény elmaradt. Számodra, számodra ez a történet ma a 2018-as Magyarországról, részint azokról, akik szervezték, részint, akik felszólaltak ellene, részint Heiszler Andrásról, aki próbált békíteni, és aki azt mondta, hogy az esemény elmaradása kapcsán senki se egy győzelemről, vagy vereségről, mert ezt nem így kell értelmezni. Tehát magadban, amikor ezt iktatod és berakod egy fiókba, ott milyen címszavak fognak szerepelni? Kint a fiók elején. Én csak ennyit írnék. Két szót, egy, egy költőnevét, Adi Endre és egy furcsa szót, hogy Zsarátnok. Tehát ez az a, mind a két értelemben, tehát Adi lelke, indulata, engeztethetlensége, mind Zsarátnok, nélkülözhetetlen mind ahhoz, hogy ezt a mai kocsmát ezekkel a atyafiakkal el lehessen viselni itt a Kárpát-medencében. És fordítva is, a gyűlölet, az embertelenség, a hamisítás, a politikával való bitang visszaélés a épp úgy jelen van, mint ahogy az elmúlt 150 éppen mindig jelen volt a kárpát Köszönöm a rendelkezésre állást, nem mondanám, hogy sajnálom az aprópót, hiszen ennek okán kértelek meg, hogy beszélgessünk lefejebb. Amikor felkértelek, akkor nem tudtam, hogy konkrétan milyen témák fognak szerepelni az étlapon. Jövő héten, jövő héten is. Nagyon szépen köszönöm téged, és Donát Lászlót hallották. Én rámolok, amíg rámolok, addig megtalálnak egy pontosan fél tíz van holnap, nem lesz György Javis Benedek, de megemlékezem a városligetről, a bárki majd be akar telefonálni, ligetvédő, vagy bárki más megteheti, hiszen korábban György Javis Benedek maga is beszámolt, hogy ott felgyújtottak. Ö, kerítést, ö, Most nemrégen a ligetvédők sátrai gyújtották fel, úgy, hogy tudom a személyisérülés nem történt. Tehát ez egy, Azon kívül hogy ez egy szimbolikus tér, ott azért olyan események is zajlanak, amelyeket messze nem neveznék szimbolikusnak, mert egyébként tüzeket a városligeten kívül ebben a formában, hál' Istennek, még nem nagyon gyújtanak. beleértve vagy én annak se örülök természetesen, hogy a Városligeten belül viszont gyúlnak ilyen fények. Ez tehát holnap 8 kor, 7 óra 10-től Filippov Gábor lesz a vendégem, mert hogy pénteken 7 óra 4 perctől Sziártó Péter külügyminiszter lesz a vendégem. Holnap fél 9-től Wintermonter Zsolt 9-től Ugi Attila lesz a vendégem. Most pedig, mielőtt elköszönnék, és elmondanám, hogy döröpontfiala Janos Kukad gmail.com, miközben rámolok bárkitől, szívesen veszek bármilyen észrevételt, hát bár ez ebben a formában nem igaz, mert majd menet közben kiderül, amíg rámolok. Jó reggelt! Jó reggelt, óra, Péter! Csak egy kérdésem volna, hogy jól értettem a Gyurcsányával való beszélgetését, amikor ugye, minden három hónapban megemlített neki is, meg figyelmeztetek azt, am aminek én voltam a tanulja, hogy a baloldali milliárdosok miért nem azt. Amikor Gyurcsányára azt mondta, hogy kérdez Metiszztót, akkor ezt ő úgy értette, hogy akkor az a lelkét eladja valaki, hogyha pénzt ad a, a, a, a baloldali srác szóba, azt szeretném, hogy nem, nem, nem ezt mondta. Nem, nem, nem, nem. Mit értett ezzel? Ő, ő ezt a jelgi állapotot írta le, azt átugrottuk, hogy azt a százmilliót, ami adott esetben kiesik, az kinek kéne pótolnia. Mm. Arról nem volt szó. Mint hogy arról se volt szó, hogyha az egyébként kiesik és nem pótolható, akkor milyen orgánom kerül majd a helyére, de ezt most nem Gyurcsány Ferenc ellen mondom, csak egész egyszerűen ezek a kérdések végül is elsikkadtak. A be A szerelem a a deep well The love into which I fell More important than a mai műsorban a hallgatókat hallották Lázár János, Gyurcsány Ferencet és Donát Lászlót, valamint Fábián Tamást. 06148909999 és 0636771161 másodszor. Megszerzénk kérdezni, hogy mennyi a kormányi infóra hol jó hallottam, igen, hogy a családi portékkal kapcsolatban egyszer telefonáltam, és ön azt mondta, hogy vajánki kérdezett, hogy emelnékedni ha van-e valami Hát A dörök pont fialajános sokat Ne Sajnos én nem tudom, ne harap, hát, hogy nem nincs. Én ezt értem, hogy önnek nincs internete. Én azonban egy olyan kérdés nem tudok interpretálni, amelyet olyan mélységében nem ismerek, hogy előtte a szöveget ne tudnám új betanulni, hogy közben magamével tudnám tenni elnézést. Bárki, aki az ön helyére lép, azt is megköszönöm.